prvej líni. Prvej líni. dobrý večer vážaní poslucháči pri počúvaní relácie. Ako ste sa mi mali možnosť počuť v prvej líniy vás v tejto chvíli víta krátko po 20. hodine 30. minúte Boris Koroni. V týchto dňoch došlo k sérii udalostí a konkrétnych krokov našich a európskych politikov, ktoré napokon vyústili do čoho si čo mnohé naše médiá označili za historické, prelomové, dokonca za čosi zásadné, čo má potenciál zachrániť našu planétu a ľudstvo do budúcnosti. Ako iste mnohí viete, Európsky parlament ratifikoval, alebo inými slovami schválil tzv. parížsku klimatickú dohodu. To je dokument, ktorý bol prijatý ešte koncom minulého roka a na ktorom sa pracovalo, ak sa nemýlim, nejaké 4 roky. Viac od, od roku 2011. Viac. A ak by som mal čo najjednoduchšie, možno jedno veto povedať, prečo vlastne tento projekt vznikol, tak treba povedať asi toľko, že jeho hlavným cieľom a poslaním je znížiť množstvo skleníkových plynov do takej miery, aby sa naša zem prestala oteplovať a týmto pádom, aby sme sa ako ľudstvo vyhli katastrofickým udalostiam, ktoré podľa niektorých klimatológov globálne oteplovanie so sebou s absolútnou istotou prinesie. Najskôr tento materiál, teda spomínanú Parížskú klimatickú dohodu prijala ešte koncom minulého mesiaca Rada ministrov Európskej únie pre životné prostredie. Dohodu však následne musel ešte odobriť, aby vôbec teda mohla a mala šancu vstúpiť do platnosti, tak ju musel odobriť Európsky parlament, ktorý o jej osude rozhodoval minulý týždeň vo štvrtok. A ako ste si iste mnohí všimli, a je to všeobecne známe, materiál napokon Európsky parlament prijal. Náš premiér Robert Fico v tej dobe netajil radosť, že sa tak stalo práve v čase slovenského predsedníctva v Európskej. Unii. A poďme si teraz vypočuť jeho názor. Je to, opakujem, splnenie jedného z hlavných cieľov slovenského predsedníctva, ktorý sme si povedali, že chceme dosiahnuť ratifikáciu parískej dohody na európskej úrovni. Ale stojím tu dnes preto, lebo si myslím, že o týchto veciach musíme hovoriť. Slovensku sa v rámci predsedníctva mimoriadne darí. Plníme ciele, ktoré sme si nastavili aj toto, čo mnohí považovali za nemožné, sa nám podarilo zorganizovať, preto som chcel aj tu pred vami poďakovať pánovi ministrovi životnom prostredia za iniciatívu, ktorú vyvinul a takto sme aj spoločne prispeli k ďalšiemu diplomatickému úspechu Slovenskej republiky. Tým, že zmluvu schválil Európsky parlament, vstúpila Parížska dohoda do platnosti, keďže ju tým pádom už ratifikovalo minimálne 55 strán rámcového dohovoru OSN. O klimatických zmenách, ktoré produkujú 55 celkového objemu skleníkových plynov. Túto potrebnú hranicu pre schválenie dokumentu sa podarilo dosiahnuť práve vďaka siedmým krajinám Európskej únie vrátane Slovenska pokračuje slovenský minister minister životného prostredia Láslo Šojmoš. Európska únia potvrdila líderstvo v boji proti klimatickým zmenám s tým, že vlastne Európska únia bola tá, ktorá s tým, že ratifikovala, spustila ten mechanizmus a tým pádom táto dohoda na celosvetovej úrovni vstúpila do platnosti. Potom ako došlo k schváleniu Parížskej dohody, mnohé významné svetové osobnosti vyjadrili jednak veľké potešenie, ale hlavne optimizmus v zvládaní boja s globálnym oteplovaním. Niektorí odborníci však hovoria, že napriek tým prvotným načeniam alebo takým tým veľkým optimistickým rečiam, zase až taký veľký prehnaný optimizmus nie je na mieste. A dôvody, prečo teda treba byť trošku opatrný pri tom optimizme, tak tieto dôvody zhrnul v rozhovore pre Českú televíziu analytik František Marčík. Je tam vlastne ešte řada bodu, ktoré sú veľmi problematické. No je vlastne problém, že vlastne tie veľcí hráči, ako sú Spojené státy, či Európska unie, tak veľmi pevne trvajú na tom, že tam nebudou obsaženy například ty právně závazné dohody, protože by se to nepodařilo prosadit u nich doma v Senátu, například Americkému. Stejně tak trvají na tom, že finance, vlastně, které budou poskytovat jednotlivým státům například na financování škod či strát, tak nebudou také součástí té dohody. Ono to hodnocení té smlouvy je velice složité, vlastně ty názory se, se výrazně různějí. Samozřejmě, že například neziskové organizace nebo některé neziskové organizace budou nespokojeny, budou říkat, že ta dohoda je málo ambiciozní. Na druhou stranu, co je třeba novinkou, tak že patrně ta smlouva bude obsahovat vlastně zmínku nebo důrazná dosažení maximálne možné úmierne spolty o 1,5 stupne. Zatím do tej doby nebo do tej konferenci sa môžeme o 2 stupni. Takže v tomto hledu zemlujú o nejakému úspechu nebo posunu. Tak či onak, či s optimizmom alebo bez optimizmu, ako som už spomínal, klimatická dohoda bola schválená. Týmto materiálom sa do budúcna budú teda riadiť ďalšie krajiny, ale tu treba hneď v úvode tejto relácie povedať, že problematika vôbec problematika globálneho oteplovania je dodnes témou, ktorá značne polarizuje ľudí a ani zďaleka nie je nejakým spôsobom jednoznačne uzavretá. Pretože jedna časť odborníkov spolu s laickou verejnosťou tvrdí, že oteplovanie planéty je fakt a ak urychlene nezačneme s týmto negatívnym trendom niečo robiť, hoci teda už včera bolo neskoro, ak urýchlene nezačneme niečo robiť, tak nastanú naozaj obrovské problémy, ktoré budú mať katastrofické dopady na ľudstvo. Tá druhá skupina ľudí zase tomuto názoru oponuje a v téme globálneho oteplovania vidí skôr snahu elit po ďalšom obmedzovaní slobody ľudí. No a jedným z takých najhlasnejších skeptikov, ktorého názor by som bol rád, keby zaznel v úvode tejto relácie, jedným z takých najhlasnejších skeptikov je bývalý český prezident Václav Klaus, ktorý sa takto vyjadril na, alebo k téme globálneho oteplovania na jednej z takých verejných aktivít. O těchto těch věcech je třeba hovořit vážně, rozumně a nedělat z toho, hysterii, strašení a podobně. Kdo to trošku sleduje, tak ví, že teplota za 100 let se zvýšila o 0,6 desetin stup, stupně Celsia. 0,6 stupně. Kdo máte vůbec doma teploměr, který vám změří 6 desetin stupně Celsia? To není posun za den, za týden, za měsíc, za rok, to je posun za 100 let, takže moc prosím, aby si z toho někdo nedělal úspěšný biznis a někdo si nehrál svou polivčičku a nedělal z toho politiku prostě o tom, že se teplota, co lidstvo lidstvem je, měnila tak se nepochybně mění i teď a možná, že se o kousíček mění směrem nahoru. Ale máme jednoho velmi slavného klimatologa, který je profesorem na slavné Kolumbijské univerzitě v New Yorku. A je to už starý pán a celý život se tomu věnuje, celý život o tom píše. A byl u mě přednedávnem v kanceláři na Pražském hradě a říká, já s vámi 100% souhlasím a tak dále a tak dále. Já si myslím, že teď jsme těsně před érou globálního ochlazování. A já jsem říkal, a, a, pane doktore, a když říkáte před zahájením globálního ochlazování, já jsem říkal, a jak ještě bude dlouho trvat, než to nastane? To se dá těžko odhadnout, ale možná tenhle ten stav s mírným oteplením by mohl být ještě tak následujících 30 tisíc let. Já to zase říkám jako, myslím, že nejsilnější argument toho. Dejme si pozor, pohybujeme se v situaci, kdy se za 10 tisíce let něco mění a teď se svět začne bláznit a myslí, že nastane konec světa. A co je v tom špatné, podle mého názoru? Ne, to teplota nás nezabije. Zabijou nás ty pokusy nás řídit, regulovat, zakazovat nám to, či ono, vměšovat se do našich životů. A my jsme strašně rádi, my jsme strašně rádi že vměšování ve jménu komunismu skončilo a teď aby jsme měli vměšování ve jménu globálního oteplování toho sa, prosím vás, vyvarujme. Tak, toľko teda už dnes bývalý prezident Václav Klaus, ale verím, že stále veľký skeptik globálneho oteplovania. Ale ako som už spomínal, tak či onak, klimatická dohoda, parížska klimatická dohoda je schválená a prináša zo so sebou niekoľko konkrétnych opatrení. Do akej miery majú tieto opatrenia potenciál skutočne čo si vyriešiť, ale aj o tom, do akej miery je vôbec pravdivý obraz, ktorý sa okolo parížskej klimatickej dohody vytvára, ako o tej, ktorá ponúka, príležitosť na záchranu planéty. Tak aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede v dnešnej relácii v prvej línii, do ktorej som veľmi rád, že pozvali, alebo teda pozvali, prijali pozvanie dvaja páni, ktorých môžem označiť slovom odborníci, ktorí túto tému dlhodobo sledujú, venujú sa jej a mám ich v tejto chvíli na našej Skylinke Prvým z nich je Alexander Rač z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky Brno. Príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer, prajem. No a druhým pánom, uh, verím, že nás počuje, lebo boli nejaké technické problémy v úvode tejto relácie, druhým pánom, druhým hosťom, ktorý čaká v tejto chvíli na Skyblinge, je Daniel Lešinský z Centra pre trvalou udržateľné alternatívy. Aj vám, Daniel, dobrý večer. Dobrý večer. Zrepšilo sa trošku ten, ten zvuk? Áno, áno, áno, No, tak je výborne. Takže verme, že teda toto skypové spojenie nám vydrží, lebo niekedy nám to padá. V každom prípade treba do, hneď v takto úvode povedať, že pán Ač bude s nami asi v úvode tejto relácie, teda v tej úvodnej hodinke, potom už túto reláciu doklepneme s pánom Lešínským. Ale v každom prípade je to aj informácia pre vás, vážení poslucháči. Ak chcete, máte nejakú otázku a chcete sa niečo opýtať, žiadate si nejakú odpoveď z toho, o čom bude dnes reč, bude najlepšie, keď nám napíšete na mail studiozavinačsfoldnyvielac.ca alebo, alebo napíšete cez našu internetovú stránku, keď kliknete na tú takú zelenú ikonku otázka do štúdia, tak aj takýmto spôsobom sa môžete zapojiť do našej relácie. No a keďže mám dnes hosti na Skype, tak to znamená, že máme voľnú aj telefónu linku, ak budete mať chúca niečo opýtať cez telefón, tak číslo semku nám do štúdia v Banskej Bystrici je 048 381 01 01. Tak, aby sme nestrácali zbytočne drahocený čas, poďme hneď na to. Ja som uh, v tom úvode teda celkom jasne naznačil, že uh, po schválení tohto dokumentu, ktorý má názov uh, Parížská klimatická dohoda po ako ju teda ratifikoval Európsky parlament, ona teda vstupuje do platnosti, pretože tam bola tá podmienka, aby ju teda ratifikovalo minimálne 55 krajín, takže to sa, to sa potvrdilo. Ona teda vstupuje do platnosti, ale hlavne, čo sa chcem spýtať na úvod, je to, že my sme tak od zúst pána Fica, ako je z, pána, z úst pána Šojmoša a iných politikov eh, počuli teraz eh, také dosť silné slova odvážne sluby, veľmi odvážne očakávania, ale treba hneď na úvod povedať, že oni politici tí sú už raz takí, že oni to tak robievajú, že niekedy keď netreba, tak preháňajú a niekedy zase, keď treba povedať pravdu, tak sú ticho, tak politikov teraz neberme za takú tú bernú mincu. Mňa by skôr teraz zaujímal názor odborníkov. Či vy tak nejak podobne ako tí politici po schválení tejto zmluvy zdieľate taký veľký optimizmus, aký sme počuli teraz z úst politikov, alebo, alebo ste v tomto smere nejaký skeptickejší, opatrnejší a povedzme, nepreháňali by ste v tejto chvíli, možno tak, ako preháňajú politici, ale keď mi poviete, že nepreháňajú, tak samozrejme to zoberiem. Takže ako to vidíte vy? Je dôvod na veľký optimizmus, ako to hovoria naši politici a európsky politici? Pánač. Tak ďakujem za pekný úvod. Zase vám môžem povedať, že teda ja som sa účastnil tej konferencie v Paríži posledné tri dni A samozrejme, že z pohľadu toho, že v podstate celý svet, myslím, že jedna krajina nejak ako nesúhlasila s tým znením 195 za 196 krajín, v podstate odsúhlasili to, že klimatická zmena je problém a treba ju riešiť, tak to samo o sebe je obrovský úspech a to sa nedá nejakým spôsobom spochybniť a je to určitý dôvod na, povedzme, optimizmus do budúcná. Na druhú stranu, v čom, v čom nevidím zásadnú, nejakú zásadnú zmenu oproti minulosti, je, že stále sú to len slova na papieri, to znamená... Áno, štáty sa zaviazali znižovať emisie, každý štát trošku inak, Európska unia viac, ja neviem, či na a tak ďalej. A aj keď sa tieto zatiaľ sluby naplnia do bodky, to znamená, to zníženie emisí sa naozaj realizuje, tak stále to globálne oteplenie podľa aktuálnych prepočtov v globálnom priemere dosiahne v rozmedzi 2,6 až 3,1 stupňa Celzia do konca storočia. Čiže to je stále málo, ak sa máme baviť o nejakom bezpečnom oteplovaní a ešte ďalej od tých proklamovaných menej ako 2 nedaj Bože 1,5 stupňa. Čiže tie záväzky je potrebné sprísňovať v čase, ono to aj tá paríska dohoda nejakým spôsobom predpoklada, že sa budú sprísňovať, ale to, na čo sme sa dohodli, tej parískej zblúvy, to, čo sme ratifikovali, stále nie je ani zďaleka dostatočné e, tomu, čo znamená vlastne zamedziť nebezpečnej klimatickej zmene. Aby som dal nejaké číslo, tak to, e, ten rozdiel medzi tým, čo by bolo potrebné a tým, čo sa zatiaľ iba dohodlo a čo sa slúbilo, že sa naplní, tak rozdiel tých e, emisí sa rovná vlastne všetkej výrobe energie pomocou fosilných palív. to znamená mm -hmm. všetká elektrína, všetok pohon e, od aut, cez lietadla až po lode, e, spotreba fosilných paliv v pónospodárstve a tak ďalej, Čiže to, to dodatočné zníženie naozaj musí byť extrémne a my sa bavíme o tom, že do polovice storočia my sme v podstate už nemali byť celkovými e, vlastne, e, emitentmi alebo celkovými celkovým zdrojom emisí. To znamená, ak započítame tie, to, čo, čo príroda pohotí a to, čo my emitujeme, by, by malo byť nulové. V súčasnosti tá emisie je viac ako 50 mm. miliard tón oxidu uhličitého. by malo byť nulové to saldo. Potom sa hovorí, áno, k tomu sa aj dostaneme, to dôležitá vec, ktorú teraz hovoríte, ale teda na úvod som sa vás pýtal, že mm -hmm. teda či, či je dôvod na veľký optimizmus, tak ako to hovoria o politici, lebo viete, politika rozmýšľa tak, že akože on musí hovoriť spôsobom, aby ho aj na budúce volili ľudia, no tak, hej, ale vás nemusia voliť, takže vy môžete podať pravdu na šťastie. tak vy vravíte, že no, ale tak áno, je dôvod na optimizmus, ale, ale je tam ale. Presne Pán Lešinský. Podobne ako panáč e, rozprával, môj postoj je taký, že rovnako považujem túto dohodu za úspech, za veľký úspech, pretože naozaj tí kľúčoví hráči sa dohodli a zhodli, že klimat, e, globálne oteplovanie je problém a proti klimatickej zmene treba začať nejak konať. E, Aktívne sa pridali aj tí najväčší hráči, hráči čo je podľa mňa... Dosť, dosť výrazný úspech teda Čína a USA. Na druhej strane však z môjho pohľadu nie je ešte čo oslavovať, pretože z môjho pohľadu táto dohoda je vlastne dohoda o tom, že sa dohodneme. To, ako sa budú znižovať, ako sa budú znižovať tie emisie v jednotlivých členských štátoch, to ešte len príde. A k tej opatrnosti by som pridal ešte fakt, že táto dohoda vlastne postráda nejaké kontrolné mechanizmy a takisto nejaké motivačné nástroje na to, aby to bolo vážne nejaký záväzný dokument pre tých jednotlivých hráčov. Takže z tohoto dôvodu, z môjho pohľadu, áno, je to úspech určite, Uh, ale nie je ešte čas na otváranie mm. šampanského. No my sa k tým jednotlivým ale samozrejme dostaneme prečo teraz neotvárame šampanské, ale ešte jedna taká vec, som zachytil taký názor že, že niektorí teraz neviem či klimatológovia alebo to sú skôr politici, neviem, hovoria, že to stretnutie v Paríže, vôbec to, to schválenie tej zmluvy je akoby taká posledná šanca niečo s globálnym oteplovaním urobiť ak teraz sa bavíme o tom, že je, lebo ešte ja vás dnes budem trápiť s tým, či vôbec je globálne oteplovanie, ale, ale oni hovoria, že, že toto je už akoby taká, viete, ak sa hovorí, že za 5 minút 12, tak toto je tá už minúta 12 a že ak už teraz s tým nič neurobíme, takže už potom bude ďalej všetko strátené a že teraz je to také nejaké úplne, že absolútne kľúčové a toto je už proste nejaké, že zlomové niečo, tak je to naozaj tak? No, no, ak sa môže k tomu vyjadriť, e, vec je tá, že ako hovoril pán Klaus, že sa oteplilo 0,6 stupňa, tak ja by som ho poupravil, oteplilo sa už teraz, k roku 2015 16 o viac ako 1 stupen celzia za tých 100 rokov. Čiže je to takmer dvojnásobne vec, ako, ako bolo spomínane. A to znamená, že my sme e, v podstate na pol ceste k, tomu nebe, k tým nebezpečným dvom stupňom a dnes už vieme, lebo klimatický systém má určitú zotrvačnosť. Hej. Čiže ak, ak zohrejete vodu, tak tá voda bude zohrevať vzduch v nejakých čiže sa bavíme o a tak ďalej. Čiže my už dnes vieme, že takmer nie je... Tá pravdepodobnosť je mizivá, že dokážeme zabrániť otepleniu od tých 1,5 stupňa. Uh -huh. A aspoň teda krátkodobu, možno dlhodobo sa to dá, ak by sme to v podstate stopli takmer svet, celú svetovú ekonomiku v priebehu do, do 5 rokov, ak by sme to robili, tak máme šancu na postupná. postupňa. Hej? Čiže vypnúť uholné elektrárne, prestať ťažiť ropu zemný plyn e, a tak ďalej, a tak ďalej. To asi nikto neby za realné. Čiže ten jedaná postupňa je v podstate je fikciou. Je pekné, že, že sa o to budeme chceť snažiť, a, ale už to nie je reálne. Máme určitú malú, veľmi malú šancu zabrániť oteplňovať tie 2 stupne, ale to naozaj len v prípade, ak veľmi rýchlo budú klesať globálne emisie, môžeme sa potom baviť o konkrétnych číslach neskôr, ale to naozaj takisto je veľmi malá šanca. No a to, čo hovoria títo klimatológovia, áno, sú to aj vedci, ktorí upozorňujú, že naozaj je tá šanca, to okno sa, ako v úvodzovkách, to okno sa uzatvára, kedy môžeme niečo robiť, ale neznamená to, že keď sa nám nepodarí tie 2 stupne, keď sa oteplí o 2,01 alebo 2,5 stupňa a tak ďalej, že, že by to znamenalo, že, že je všetko stratené, ale jednoducho to znamená to, že tie problémy budú ťažšie a ťažšie zvládatelné, ľudia už nebudú riešiť, nebudú mať kapacitu riešiť príčiny klimatickej zmeny, ale budú mať problémy vôbec riešiť tie dôsledky. To znamená, rastúce suchá záplavy, budeme sa musieť vysporiadať naozaj už len už len budeme hasiť ako keby to najhoršie. Ale už nebudeme mať technologické a neviem, aké kapacity na riešenie naozaj tých príčin. Čiže to je to, o čom hovoria tí vedci, že tie dôsledky sa stále, stále zhoršujú. Uh -huh. určite, to nikto nevie povedať, hej, že či je to 1,5 stupňa, 2 stupňa, 2,5 stupňa, ale to riziko nezvládnuteľných zmien e, sa stáva väčším a väčším a v určitej chvíli je jednoducho nezvládnutelný. Čiže Dobre. Túto je... istú otázku aj na vás, pán, e, pán Lešinský. A ešte možno tak rozšírim o jednu vec, že či teda naozaj vy to vnímate ako takúto už poslednú, jednu z posledných možností ešte niečo naozaj robiť a, a či toto v, tej pár, v tom Paríži naozaj bolo také prelomové a už veľmi vážne a zároveň ešte to teda rozšírim o tú otázku, že, že, že je to už teda tak, že si to politici uvedomujú lebo doteraz sme sa bavili skôr o tom, že teda je tu hrozba globálneho oteplovania nejakých zopár zelených bláznov si to proste uvedomuje straší, kričí, neviem čo, neviem čo, neviem čo, ale politici vraveli, že však nič sa hrozné nedie, tak, tak ešte plus k tomu táto otázka, že máte pocit, že už sa končí tá éra, že politici to zatlkali a začína to byť tak, že už aj oni vidia, že je zle? Z, môj, z môjho pohľadu opäť k tej prvej otázke, že či je to tak vážne, tak uh, naozaj tu sa môže zdať poslucháčom že sa tu bavíme o jednom stupni o 2 stupňoch, o pol stupni, že čo to je však to prečo ani v podstate necítime, keď vidíme von západne slnko a máme opäť o 6 stupňov menej tu si treba uvedomiť že sa jedná o priemernú, priemernú celkovú teplotu globálnu teplotu a to je niečo iné a, a kľudne sa môžu opýtať svojich rodičov, na aké Vianoce si pamätajú, na Slovensku, na aké zimy si pamätajú. A to je, tu máme iba jednu generáciu, kedy už my vieme vnímať dopady tých klimatických zmien. A ako už spomínal pán Áč, tak so zvyšujúcou sa teplotou vždy od tých pár desatín sa budú zintenzívňovať aj tie, tie následky a, a dopady. Takže toľko k tomu, že či teda ten jeden, dva stupne sú nejak dôležité. K tomu, že či politici si to už uvedomujú. Tu som, keď sa bavíme o Slovensku, zatiaľ skeptik. Ja som rád že Slovenská republika prevzala takú iniciatívnu rolu ale myslím, že to je skôr kvôli tomu, že sme predsedníckou krajinou Európskej únie ako by to vychádzalo z nejakých dlhodobých trendov a, a politík Európskej unie, Európska únia má celkovo politiku už dlhodobejšiu zameranú na znižovanie skleníkových plynov a tie nástroje tu fungujú rôzne, môžeme sa o nich potom baviť v rôznych oblastiach. Na Slovensku z toho, z toho môjho vnímania nám chýbajú politici, tí takí vplyvní politici, ktorí by mali globálne oteplovanie nejak v svojom programe a v svojej náplni. Takže uvidíme. Ja som rád k zmene postojov, ale chcem veriť, že to nie je iba retorika. No, ono zase, ja nechcem nejak zhadzovať slovenských politikov, ale oni až tak veľký vplyv na globálne veci nemajú. Mňa skôr zaujímal názor tých politikov, na tých politikov, ktorí majú reálnu možnosť niečo vo svete zmeniť. Že či, či už tí si to uvedomujú? Či skôr máte pocit, že týmto to už dochádza, je, že je akoby zle? A už, už to berú vážne. Toto ma skôr zaujímalo. Áno, tak z môjho pohľadu už tá samotná parížská dohoda ukazuje, že, že, že áno, že aj tí veľkí hráči už zistujú to, čo vedci už hovoria posledných minimálne 10 rokov, že klimatické zmeny a globálne oteplovanie nie sú iba o zvyšovaní teploty, ale že majú vážny dopad aj na ekonomiku, zdravie a bezpečnosť ľudí. Takže z môjho pohľadu áno, ale otázkou je, že čo budú ochotní preto spraviť, pretože tu sa nedá uh, mať postoj uh, že, že my teraz nič nespravíme budeme čakať, kým spravia ostatní alebo opačne. tu sme naozaj všetci na jednej vody no, a to bude zaujímavé sledovať. No, k tejto vlastne parížskej dohode sa vyjadrili samozrejme aj také známejšie environmentálne osoby, vy ste svoj názor povedali, ja len teda dodám čo hovorí napríklad taký známy on, environmentálny aktivista George Manbiot, ten povedal, že táto zmluva bola poznamenaná špinavými ústupkami a pred The Guardian povedal, že v porovnaní s tým, ako to mohlo dopadnúť, je to zázrak, ale v porovnaní s tým, ako to malo dopadnúť, je to katastrofa, a Rakúsky denník, kdy presne ten zase vo svojom článku napísal, že v Paríži pripojili všetky štáty svoj podpis, nebolo na tom ale nič zvláštne a zložité. V parížskej dohode chýba základ, vďaka ktorému by bolo možné dosiahnuť stanovený cieľ udržať oteplovanie planéty pod menej ako dvoma stupňami Celzia oproti industrializácii a rozdiel medzi požiadavkami a realitou je podľa tohto Rakúskeho deníka obrovský o tom, že by všetkým vz povinnosť dbať na životné prostredie nemôže byť ani reč. Toto boli skôr také akoby skeptické názory odborníkov alebo ľudí, ktorí teda nie sú politici. Faktom ale je, a to už by som teraz tú debatu trošku možno posunul rád ďalej, faktom je, že táto Parížská klimatická dohoda, to ani len náhodovne je prvý dokument, ktorý by sa venoval tomu, ako teda obmedziť emisie skleníkových plynov, čo robiť teda s globálnym oteplovaním. Mali sme tu ešte stále, myslím, je platný Kyoto protokol, bol tu summit, myslím, v 2009, ak sa mínim, tak má opravte v Kodani. Uh, nejaké stretnutia v Nemecku proste tu dlhé roky sa tu hovorí o tom možno 2-10 ročia, že treba s týmto stavom niečo robiť, mali sme prijatí opakujem opäť kiocký protokol uh, a teraz tomu ako lajk nerozumiem, toto my skúste vysvetliť aj našim poslucháčom, že tak máme niečo schválené, čo je platné a my schválujeme novú zmluvu a hovoríme o nejakej prelomovej zmluve a niečo podobné Prečo, keď tu máme kiótsky protokol? Prečo, keď sme tu mali kodáň, keď sme tu mali iné samity? Nerozumiem tomu. Uh, to je samozrejme dobrý postreh. Kiótsky protokol platí. Ak, ak dobre mám údaj, tak plati, Teraz vstúpil do druhej fázy, to znamená 2013 až 2020. Je tá druhá, druhá fáza kiótskeho protokolu. A vec je tá, že Kyoto protokol neplatí v globálnom meradle. Čiže k čomu došlo v priebehu Kyoto protokolu je, že niektoré časti sveta, hlavne teda Európska únia a možno Amerika, tak vlastne znížili svoje emisie, ale tieto emisie sa presunuli do rozvojových, aj keď možno dneska už nie sú to rozvojové krajiny, ale možno vtedy do rozvojových krajín ako je Čína stále viac India a možno v súčasnosti ešte viac Afrika. Čiže bohaté krajiny znížili naozaj svoje emisie, ale tá výroba, tá energeticky náročná a dráha výroba spojená s emisiami skleníkových plynov sa presunula inde, inde, proste do inej časti sveta a znamenalo to to, že globálne emisie paradoxne nie že by spomalili svoj rast, ale naopak ho zrýchlili v tom globálnom priemere Čiže ak sa pozrieme na, na čísla o tom, ako sa vyvíja radiačné pôsobenie alebo ako ako, ako v rýchlosťou zosilňuje skleníkový efekt tak ten vlastne rastie rekordnou v rýchlosťou až do roku 2015 vlastne to zosilňovanie skleníkových skleníkových efektu bolo najrýchlejšie v histórii, napriek kriodskému alebo možno aj vťaka kriodskému protokolu pretože v tých rozvojových krajinách neboli také prísne eh, environmentálne regulácie, aké sú, eh, aké sú u nás alebo aj v Amerike Čiže ten kýotský je nebol postačujúci alebo proste neriešil problematiku klimatickej zmeny v dostatočnej miere a tá paríska dohoda je nová v tom, že naozaj by mala mať ten globálny prístup, čiže už ani tie rozvojové krajiny by nemali uniknúť tým dôsledkom alebo tomu spolupodielaniu sa na riešení klimatickej zmeny a ten kiotský protokol vlastne zahrňuje tzv. obchodovanie s emisiami. Určite väčšina Slovakov vie no, o tz. tzv. tom. Neslávne ale... známe obchodovanie. Áno, áno, A práve preto aj mnohí ekonómovia poznajú, že obchodovanie s emisiami jeden z dôvodov, prečo bolo neúčinné okrem teda presúvania emisie, je, že je náchylné ku korupcii a tak ďalej, hra, ide cez veľa hráčov čiže ten ten prístup by mohol byť v niečom prínosnejší, ak, teda, ak teda sa uplatňa iné mechanizmy ako obchodovanie s emisiám. Čiže, čiže preto my potrebujeme ten kyotský protokol nahradiť, pretože neviedol k zníženiu, ale skôr, skôr k urýchleniu emisií skleníkových plynov. A kvôli tomu, že teda sa nemyslelo na tie rozvojové krajiny a tie potom všetko zhoršovali. Dobre som to pochopil. Uh, nie, že by sa na ne nemyslelo, ale oni v zásade neprimali tú zodpovednosť. Hej? Keď sa Aha. na to pozrieme, tak v prepočte na obyvateľa tie emisie Inda sú oproti Európánovi 10-krát menšie a oproti Američanovi 20-krát. Čiže my nemôžeme chcieť po Indovi, aby sa uskromnil, ak je ešte 20-krát nižšie alebo 10-krát nižšie oproti nám. Čína už má vyššie emisie na obyvateľa v priemere ale treba mať na pamäti, že je to vlastne globálnou fabrikou, hej. že Čína či, či, vlastne má ten energetický náročný priemysel. Čiže Čína už hovorí, áno, my, my takisto budeme obmedzovať emisie, aj keď teda nie hneď, ale že v roku 2030 je, je ich ten záväzok, že začnú znižovať. Ale v prepočte na obyvateľa stále tie rozvojové krajiny sú, sú na tom v úvodzovkách horšie ako my. Čiže Čiže tie ich emisie sú nižšie, aj keď v súčte, v tej sume sú, sú veľmi vysoké. No v Kióte, pokia sa nemýlim, Čína nefigurovala vôbec? Tá tá, áno. Nebo nebola. A Američania, tí tam boli? Či, či oni Američania tom, potom ale, ale pokles emisí takto, áno. Oni tam nevystupovali, ale v zásade ich emisí klesli takisto, čiže bez ohľadu na Kyoto. Hej, čiže Kiótsky protokol bol schválený, uh, bola tam okrem Európsky, na niektoré ďalšie krajiny, teraz, teraz neviem presne vymenovať, ktoré ale v zásade, v zásade to mal byť mechanizmus na obmedzovanie v podstate z zrozvi, rozvinutých krajín. Uh, pán, Neš, pán Nešinský, chcete k tomu niečo dodať aj vy ešte? Uh, Ja by som možno iba dodal, že uh, ten, tá zmena alebo ten rozdiel uh, Parískej dohody oproti Kijotskému protokolu okrem teda toho, že zahrania aj USA a Čínu už, už oficiálne uh -huh. uh, má tzv. kompenzačný mechanizmus pre tie rozvojové krajiny to je taká novinka, že e, tie rozvojové krajiny majú dostávať tých 100 miliard dolárov ročne. Hej, to už sa dostaneme. Že čo tam, Áno, ale, to ale v tom body. je nová. Keď sa pýtate, že prečo bol potrebný ten parísky dohovor? tak práve ten parísky dohovor aj v tomto mechanizme hľadal cestu, ako nepresunúť tú produkciu emisí z rozvinutých krajín do rozvojových krajín, e, ale ako sa snažiť spoločne znižovať tie emisie, a možno tým posledným argumentom je to, že aj veda ide ďalej. To, čo vedeli pred desiatými rokmi klimatológovia, tak bolo niečo iné, ako vieme dnes. A tá zmena je v tom, že tie klimatické zmeny napredujú podstatne rýchlejšie, ako, ako sme si mysleli pred tými desiatimi rokmi. Dobre, ja teraz nechcem byť na vás zlý, ale uh, rozumiem tomu, čo ste mi povedali, že teda kiocký protokol bol minimálne akoby nedostatočný v tom, že nám z toho vypadli dvaja najväčší znečisťovateľia Spojené štáty a Čína. A teraz vravíte, že to novum, to pozitívum je v tom, že teda sa rozhodli už aj títo dvaja veľkých, teda Čína a Spojené štáty podpísať pod túto parížsku dohodu. To ako je isté veľmi pekné, ale pokiaľ ide o Spojené štáty, tie povedali, že zmluvu, ktorá by krajinu právne zavezovala znižovať emisie, nepodpíšu. A pokiaľ ide o tá povedala, že emisie skleníkových plynov začnú znižovať najskôr od roku 2030, tak sa pýtam, že v čom je to vlastne také prelomové. Keď ani jeden, ani druhý veľký hráč v podstate nič veľké nedeklarovali. Oni sa síce pod niečo podpísali, ale Spojené štáty hneď sa dali nazadné a povedali inými slovami do nás veľmi nerypte, lebo my nepodpíšeme, ak budete veľmi do nás skákať. A Čína povedala rovno, s nami počítajte, ale tak od roku 2030. Tak z môjho, z môjho, no, pohľadu, pôžte, z môjho pohľadu je dôležité opäť to, že všetci sa spojili je tam tá vyčlenená konkrétny mechanizmus ako podboriť rozvojové krajiny to znamená tie, do ktorých sa presúvala tá špinavá energeticky náročná produkcia to znamená toto je snaha riešiť nejak konštruktívne a potom tak Čína, ako aj USA je vysoko pravdepodobné že keď sa podarí zaviesť aj tie ekonomicky účinné opatrenia ako je napríklad CO2 dáň a podobne tak či, či budú chcieť, alebo nebudú chcieť, tak budú musieť nasledovať ten ostatok sveta, pretože nebudú konkurencie schopní, aj keď to pri súčasných podmienkach práve že vychádza naopak. Dneska tie, tie produkty s špinávou technológiou sú lacnejšie ako produkty, ktoré sú vyrábané povedme, z, z, z, z energiou, z obnoviteľných zdrojov. Takže e, toto všetko sa bude dať riešiť a z môjho pohľadu je dôležité, že sa do toho zapojí a, a zomkne spolu čo najväčší, najväčší počet štátov uh, a vlastne títo budú môcť rozhýbať potom aj cez tie konkrétne ekonomické nástroje. Hm. Ánač? Uh, tak v podstate áno to, to čo tu odznelo samozrejme, samozrejme, že štáty americké sa budú stavať na zadné pretože jednak je to krajina s najvyššími emisiami v poštená obyvateľa z tých rozvinutých krajín, ak nepočítame Katar a neviem, niektoré tieto ropné krajiny, tak myslím tých vysokopočetných, čiže oni sú zodpovední za nejakých 20%, za štvrtinu všetkých emisí globálnych a pričom tu žije koľko, o 4% populácie. Čiže áno, oni, im samozrejme nebude vyhovovať nejaké dramatické obmedzovanie. E, tam sú tie vzdialenosti oveľa väčšie ako v Európe, majú väčšie autá, e, proste inak fungujú, majú väčšie domy a tak ďalej. Čiže akékoľvek dramatické obmedzovanie, oni by mali problém dostať sa na súčasnú spotrebu na úrovni Európy v Amerike. Hej? Čiže Európa už teraz má o polovicu nižšie emisie na, na, na obyvateľa, čiže, čiže naozaj tá Amerika má veľký záujem na tom, aby, aby v podstate to pokračovalo ako to je a tie obnoviteľné zdroje majú len obmedzený potenciál znižovať emisie. Čiže tam sa, sa nemôžno čudovať tomu, že, že oni sa tomu budú brániť a ako sa, ako sa bude dať. Čiže podpíšu len niečo, povedzme, a tak ďalej. No, no. Ale naozaj je otázka, že akým spôsobom toto riešiť, pretože e, z môjho pohľadu fosilné paliva, či už je to uhlie, či už je to ropa alebo zemný plyn. V podstate my bohužiaľ v súčasnosti e, v niektorých hľadoch máme náhradu povedzme v niektorých okrajových činnostiach, ako výroba elektríny a tak ďalej, ale naozaj tie fosilné paliva tvoria e, tak, takúto v úvodzovkách krv ekonomiky, hej, čiže aj tie obnoviteľné zdroje sú len nejakým spôsobom povedzme pokračovaním tej fosilnej éry, čiže potrebujeme fosilné zdroje na výrobu. A to už by som zabiol do detálu, čiže hej. naozaj chápem tú motiváciu Ameriky e, nejakým spôsobom nezavia, nezaviazovať sa k nejakým právne záväzným definitívnym číslam, obmedzeniam o 20%, 30%, 40% alebo X do budúcnosti. Ale to sa netýka len Ameriky, len Amerika je viac exponovaná. To sa mm. týka aj Austrálie. Napríklad Austrália zrušila donedávna platnú uhlíkovú daň ale jednoducho to zrušila. Nová, nová konzervatívna vláda Tonyho tá zrušila to, to, čo bolo. S jednoducho, že, že to obmedzuje eko, e, austrálskú ekonomiku. Čiže Amerika je taká v najviac na očiach. Rusko to isté. Rusko je závislé od vývozu fosilných páliv do celého sveta, ropy, no. zemného plynu a tak ďalej. Čiže je to naozaj celosvetový problém a to je ten dôvod na, na ten menší optimizmus, že jednak je to, čo slubíme a, a, a druhá vec je to, čo sa naozaj reálne bude diať. Takže to je veľká otázka podľa no. Preto ma to zaujímalo, viete, keď mm. na jednej strane povieme, že, že wow, to je super, že to novum je v tom, že sa tu zapojili dvaja veľkí, Čína, Spojené ano. štáty a to je super a na druhej strane poviete, že no zapojili, ale vlastne oni, oni sa k ničomu nezavezujú, lebo ano. oni vedia, že by ich to akoby obmedzovalo aj ich konkurencie, schopnosť, aj všetko. Jednoducho je to také zvláštne na jednej strane sa z toho tešiť a na druhej strane priznať, že vlastne oni idú ďalej v nastúpenom trende tieto veľké krajiny. No, no je to som trošku... To pýtal. Si, áno, je to trošku taká schizofrenia. Pozrime sa, čo sa deje v Amerike. Ťažba ropy rastie rekordnou rýchlosťou. To znamená nekonvenčné zásoby, takzvaný metoda frekovania, určite poslucháči mm. to zachytili. Čiže tam, tam je každá kvapka ropy sa ťaží, pretože aby sa nemuselo dovážať toľko z nepratelských krajín blízkého východu, že aj tie vzťahy medzi sádzko Arabou a Amerikou sa zhoršujú, ale to je zase ďalšia vec. Čiže každá tá krajina, to, to isto robí Británia, hej. Čiže žiadna krajina nechce byť energeticky závislá a prvá vec je, čo, čo urobia je, že ak, ak najdu možnosť využiť vlastné zdroje, tak to urobia, hej. Čiže, tá, tá ekológia, tá klimatická zmena je vždy, bohužiaľ, v tých reálnych opatreniach, nehovorím v politických vyjadreniach, ale v tých reálnych opatreniach, Slovensko, možno k tomu prídeme to isté, hej, dotácie baníkom, automobilový priemysel a na druhú stranu sa môžeme chváliť tým, že sme, za, že sme ratifikovali e, Parísku dohodu. Hmm. No pozrieme sa na tie konkrétne hlavné vody, ale keď už rozprávame, je vyššie vyše pol hodiny, skoro tri štvrte hodinu, dáme si krátku údobnú prestávku, vy obaja my ostanete, prosím vás, na Skyblinke. Dáme si takú štvorminútovú hudobnú prestávku a po nej sa pozrieme bližšie na to, čo vlastne tá, tá, tá, tá zmluva parížska obsahuje, čo sú také tie hlavné kľúčové body. No a samozrejme vy, ak máte vážení poslucháči otázku vidím, že už nejaké maily tu máme studiozavinačslobodnývysielac.sk otázka cez našu stránku alebo potom aj cez telefón 048 381 0101 to sú možnosti ako sa môžete mojich dvoch dnešných hostí niečo opýtať a dáme si teraz takú pesničku, ktorá bude veľmi súvisieť s tou našou dnešnou témou. book too. Vstup no, do pesničky, aby sme si zbytočne nemínali drahocený čas, ktorý máme, máme dnes určený pre reláciu prvej líny, ktoré, ktoré hosťami sú dnes dvoja páni. Alexander Rač z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky z Brna a Daniel Lešinský z Centra pre trvalú udržateľné alternatívy. Ja som spomínal pred pesničkou, že sa pozrieme na tie jednotlivé body zmluvy ktorú naši politici tak ospevujú a u ktorej sú možno niektorí odborníci skôr skeptickí, tak už ste hovorili o tom, že ten jeden z tých bodov je vlastne udržať zvýšenie priemernej teploty, teploty globálnej teploty do 1,5 stupňa Celzia. Ono sa tam hovorí o dvoch stupňoch, ale že teda ideálne by bolo okolo toho 1,5 stupňa. To ale, čo predložili e, krajiny e, pred konferenciou ako národné záväzky, bude viesť k zvýšeniu globálnej teploty o 3,7 stupňa. Teda je to ďaleko za tou potrebnou 1,5 stupňovou hranicou. E, no a práve to je tá otázka, že prečo si vlastne niekto, aký to, aký to má význam, význam stanoviť hranicu, o ktorej ste aj vy, pánač, povedali, že ona je absolútne nesponiteľná. Ja teraz to poviem takým, akože, takým žargónom, nech, nech to lepšie chápeme, že nechcem nikoho znevažovať, ale keď sa nejaká žena premaluje, aby vyzerala mladšie, tak je to ťahnutými šminkami o 5, možno 10 rokov. Ale ak chce stiahnuť 30 rokov, tak je to proste problém. Niektoré veci sa proste nedajú urobiť. Tak prečo v tomto prípade sa dávajú také ciele, o ktorých vy hovoríte, že ak by sme to mali dodržať, to, to, zvýšenie maximálne o 1,5 stupňa, tak by sme v tejto chvíli, aspoň som to tak pochopil, museli používať, prestať používať všetky fosílne paliva, museli prestať chodiť autami a neviem čo všetko. Skrátka, nereálna vec by sa musela stať. Tak ma zaujíma, aký má vôbec význam dať toto do, do z, jed, ako jedného hlavného z, bodu tejto, tejto zmluvy niečo, čo je absolútne nereálne. Na čo je to dobré? A Uh, áno, to je veľmi samozrejme veľmi dobrý postreh no ja si myslím, že to je skôr taká psychologická, psychologická záležitosť, to znamená politik potrebuje mať nejaký cieľ alebo politik, proste človek primajúci rozhodnutia potrebuje nejaký cieľ aby vôbec mohol teda povedať áno, snažím sa o toto a k tomu potrebujem urobiť ABCD za nejaký čas XYZ čiže ide o to, aby, aby sme mali vôbec niečo, čoho sa môžeme chytiť a od toho sa odrazíme a povieme dobre, tak urobíme nejaké reálne kroky preto, aby sme sa o to pokúsili čiže naozaj je to skôr taká politika ale myslím si, že bez tých dvoch dobre, jedená pol stupňa je naozaj utopia ale bez tých dvoch, dva pol stupňa že, že, že ako by sme to prezentovali, to je verejnosť čiže aj vedci hovoria, že áno tie dva stupne sú také, taký najlepší indikátor tej globálnej zmeny alebo globálneho oteplovania Skúsme teda okolo tohto sa točiť, aby to bolo nejaký taký nosný, nosný pilier, že okolo ktorého sa budú tie vyjednávania. Lebo ani žiadny vedec vám že 1,9 stupňa je, je, už som to spomínal, hej, že je, by bolo bezpečné a 2,1 už je katastrofa. No, je to postupný proces a je to skôr o tých rizikách, tých, tých rôznych prírodných katastrof a tak ďalej. Čiže je to skôr taká politická záležitosť a myslím si, že psychologicky to je dobrá vec, do tej miery, pokiaľ existuje naozaj aspoň malá šanca to nejak dosiahnuť. Čiže naozaj politici sa snažia, ale aj niektorí veci hovoria tak nejaká šanca existuje, skúsme nejak. Oni, oni, vedec vám povie, čo je potrebné urobiť. Čiže, čiže on vám povie, je, je treba o toľko a toľko znižovať každý rok globálne emisie, aby sa a tak atď. A ten politik povie, tak my sa o to budeme snažiť. Hej. ale ak vám už politik potom povie no dobre znamená to zatvoriť e, alebo neodsúhlasiť ne, ne investíciu do, do automobilky Jaguar na Slovensku a tak ďalej tak to už je trošku problém a, ale pokiaľ ten politik to a poveno, ale my zároveň vyriešime, aj toto, čiže, čiže tá politika je trošku taká, nie, nie je to veda hej. politika je umenie presvedčiť ľudí možno o niečom, čo nie je reálne, ako ste naznačili s tým make ale stále si myslím, že, že je to, lebo ako inak by sme potom tie rozhodnutia mohli príjmať. No dobré, ale tie dva stupne, to hádam, nie je politické rozhodnutie, že ne, rozhodujú politici či dva, to, to museli veci povedať, že tie dva, že to je taká. Ja inak, ani neviem, to som sa chcel spýtať. Poviete mi prečo dva stupne? Prečo? Lebo už tu mám veľmi nahnevaný mail od poslucháča. Amen. Ja som to aj čakal, samozrejme. To je úplne v poriadku, ako hnevajte sa, lebo samozrejme mnohí poslucháči to vnímajú tak, že vôbec téma globálneho oteplovania je jedno veľké klamstvo Ja sa vás na to pýtať budem Amen. dnes, ale, ale ako kto sa, toto mi pláste, kto sa dopracoval k, k dvom stupňom? Prečo dva stupne? Kto, kto vymyslel túto magickú hranicu dva stupne a keď to bude viac, tak sa niečo strašné stane? Tomu to nerozumiem. No a skúsim, sa to skúsim to vysvetliť veľmi, veľmi v krátkom čase. To znamená, nie, nie je to vymyslené. To znamená, naozaj existujú reálne vedecké podklady preto, že tie dva stupne sú zmysluplné cieľ oteplenia čím takto, čím menej, tým lepšie a čím viac tým horšie, ale tie dva stupne povedzme, že tá globálna spoločnosť by tie negatívne dôsledky zvládla, lebo už teraz vieme, pozrite sa vám to poviem takto už teraz vieme, že aj keby sa prestalo oteplovať no na žiadne ďalšie oteplenie, čo reálne nie je možné, alebo sa bude oteplovať tak už teraz my dlhodobo nezabránime nárastu hladiny oceánov o nejaké 3, 3, 4 možno 5 metrov dlhodobo hej, v horizonte 100 rokov a to už je otázka, hej, či na, taký náraz o 3 metre za nejakých 200-300 rokov, že čo my presídlíme teraz New York a tak ďalej. Ako, kam, hej? Čiže už, už v tom zmysle, že v určitom zmysle my už sme za tou hranicou bezpečné, ale čím ďalej to budeme, lebo čím viac, budeme, to už nebude, nebude to 5 metrov, bude to 10 metrov, 15 metrov a to už je naozaj nezlúčiteľné, a to sa bavíme o jednom dôsledku. Či teraz nám k tomu pristúpia extrémne sucha, extrémne zaplaví, Neschopnosť už vidieť rastúci počet ľudí a tak ďalej. Čiže čím viac sa bude oteplať, tým to bude horšie a tie 2 stupne nie sú z prsta. Napríklad sa predpokladá, že sa zabráni nezvratnému topeniu Grónska, keď sa neoteplí o tie 2 stupne, Z určitou pravdepodobnosťou, zrejme je to teda o niečo menej. Ale, a a ďalšie, nezvratnému vysychaniu amazonského dažďového pralesa, nezvratným zmena v poreálnom lese na Ruskej Sibírii a v Kanade. Nezvatnému topeniu, roztápaniu permafrostu, to znamená trvalo zamrznuté pódy a spúšťaniu ďalších vlastne rieťazové, tzv. reťazové reakcie. Čiže určité, pri určitom oteplení my už nebudeme schopní zastaviť tie prirodzené procesy, ktoré vedú k ďalšiemu oteplovaniu. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, čiže naozaj reálne e, tie dva stupne je naozaj asi tá maximálna hranica e, Berte to ako riziko, že vám zhorí dom. Vždy počítate s horšou možnosťou. Vy sa poistíte proti oveľa menšiemu riziku, že vám zhorí dom. Ako si poistíme v úvodzovkách planetu proti tomu, že sa nám oteplí za nejakú kritickú hranicu, ktorú už nezvládneme? No, e... Trošku sa možno dostanem aj k tomu, že niektorí ľudia, a hlavne teda mnohí poslucháči Slobodného vysielača by vám teraz rovno povedali, že toto je proste klamstvo, mm -hmm. čo hovoríte. Nič také proste tu nie je. Žiadne globálne oteplovanie týchto rozmerov, ako teraz hovoríte, tu nehrozí. Žiadne dva stupne tu proste nie sú problém. Nedávno som akurát čítal, že ľad na Arktíde ktorý už vedci predpovedali americky, že v 2016 nebude existovať, mm. tak pozrite sa, nie že neexistuje on práve zhrubou, jeho je viacej. Čiže napríklad toto je jedna z vecí, kde, kde, kde vedci hovorili, že niečo strašné sa stane, bude oteplovanie, to sa roztopí, stupnú hladiny moria a, a dnes vidíme, že ten výsledok je minimálne v prípade tohto kontinentu In, úplne opačný, iný, iný o akom nikdy, nikdy veci nehovorili, ten ľad zhrubol, narástol, čiže niektorí ľudia by vám povedali, a nie je ich málo, že jednoducho teraz zavádzate, klamete, nie je to pravda. Áno. Ak, ak môžem teda konkrétne k tejto veci, ak sklad, áno, boli prognózy že v roku 2016 s určitou pravdepodobnosťou tam ten odhad bol plus minus 3 roky, čiže ten, ten hodný odhad 2019, že, že v Arktide na, na určitú chvíľku na krátku chvíľku zmizne väčšina plavajúceho ladu. No vec je tá, že toho arktického ľadu naozaj veľmi rýchlo ubúda a či to bude tento rok alebo o 5 rokov je z pohľadu klimatickej zmeny naozaj, naozaj celkom jedno a ak sa pozrite na satelitné údaje tak, e, tak uvidíte dramatický pokles naozaj ubytku ľadu v Arktide a tam reálne hrozí že keď oceán zostane odkrytý alebo čas oceánu v Severnom ľadovom oceáne zostane odkrytá po, po určitú časť roku, tak hrozí, že oceán sa oteplí do tej miery, že sa uvoľnia obrovské zásoby metánu zo, z tzv. šelfových morí, čo, čo sú moria veľmi plytké v, v okolí v podstate Ruskej Sibiry. Hovoríme o tzv. východo-arktickom e, šelfovom mori tak tam reálne hrozí, že sa môže uvoľniť potenciálne obrovské množstva metánu a potom už naozaj nikto nedokáže to globálne otepláne zastaviť. Ale zase my nehovoríme, že to bude o rok, o dva, ale to riziko, že sa tak stane, narastá a, a vo chvíli, keď už sa to spustí, tak, tak už neurobíte nič. Už, už, už, už je jedno, či, či prestanete vyrábať auta. Čiže ten klimatický systém má nejakú zotrvačnosť a či tu máme nejakú zmenu o rok, že, z roku na rok, že trošku toho hladu je viac, alebo je trošku menej, tak naozaj ten dlhodobý trend je veľmi ne negatívny a v Arktide to je tak, tak, taký, taký v úvodzovkách povedzme ten, um, ako sa môžem, kanárik v uholnom dole, hej, že, že niečo sa deje a tá Arktida je taký prvý varovný signál a, a ona môže naozaj preznamenávať e, dramatické zmeny v extrémnom počasie. Čiže, a čiže to, že ten hlad zhrubo sú pre vás... On... On, on dôkaz z toho, bol... že funguje ten model, o ktorom hovoríte ten, vy? Ten model funguje veľmi dobre. Nehovorím, že, že tá arktida zmizne za rok, za dva. To boli niektoré prognozy. Iné prognozy hovoria, že, že, že, ten, že tá situácia nastane okolo roku 2030, iné, že okolo roku 2020 a podobne. Ale vrajím, tam, tam je to skoro jedno, či to bude tento rok alebo o, o 5 rokov, alebo kde sa ten trend poklesuje, jednozna, je jednoznačný. A predbieha tie vývoje tých, tých povedzme, mainstreamových klimatických modelov, pretože niektoré tie modely podľa IPCC, to je tá uznávaná správa klimatického panelu, tak tie hovoria, že by sa to malo stať až niekedy v druhej polovici tohto storočia, čo vlastne teraz sa javí ako nereálne. Čiže, čiže niektorí ľudia si vezmu ten extrém, áno, boli veci, ktorí to hovorili, ale oni zároveň hovoria, že pozrite sa, je to jedna Možnosti, ale nemusí to tak byť, ale tá šanca existuje. Nie. A s každým ďalším rokom, že v tej arkti deľať nebude, povedzme na pár dní hej, v, tom, v tom lete. Čiže on, on zhrubol, ale hrubne preto, že prišla zima a on zhrubol možno oproti tomu rekordu, doterajší rekord bol v roku 2012. Čiže my nehovoríme, že každý ďalší rok bude teplejší ako ten predošlý, alebo že každý ďalší rok bude menej ľadu ako ten, Ale ten dlhodobý trend... To je to, čo je kľúčové z pohľadu klimatickej zmeny. A v podstate my, ak, ak mám použiť teda čísla, tak rok 2014 bol rekordne teplý, rok 2015 bol rekordne teplý a rok 2016 bude takisto z 99% pravdepodobnosť rekordne teplý. Čiže, čiže globálne oteplovanie pokračuje, tie dôsledky v mnohých oblastiach, napríklad raz hladiny je rýchlejšie, ako hovoria prognózy. Takže v mnohých oblastiach je, je ten vývoj horší a my naozaj musíme na to reagovať. Čiže poďme, nie je to výmysel. Poďme na tú ďalšiu časť zmluvy. Nie, pretože by som sa s vami o tejto téme nechcel porozprávať, ale ten čas nás tlačí a viem, že vy ešte máte nejaké ďalšie povinnosti. Tak ďalší z tých bodov je to, že, ako sme už spomínali, zníženie emisí skleníkových plynov by sa malo akoby dostať na nejaké nulové saldo. Teda inými slovami, jednotlivé krajiny slúbili, že sa budú snažiť dosiahnuť nulové saldo emisí čo najskôr, presnejšie povedané slúbili, že tohto cieľa by mali dosiahnuť niekedy v druhej polovici 21. storočia. To nulové saldo emisí sklenikových plynov vlastne znamená, že ľudia by mali do ovzdušia v budúcnosti vypúšťať len taký objem sklenikových plynov, ktoré planéta dokáže absorbovať náspäť. A toto ma zaujíma, že že akými konkrétnymi spôsobmi, opatreniami chcú tie jednotlivé krajiny k tomuto dôjsť, aby sa toto podarilo naplniť, toto nulové saldo emisí, aby proste sa produkovalo len také, ktoré, ktoré krajina je schopná, Zemegula je schopná nejakým spôsobom absorbovať. Aký, akými konkrétnymi krokmi sa k tomuto má teda ľudstvo dopracovať? Uh -huh. uh, to je takisto, takisto dobrá, uh, dobrá otázka. To znamená, že my vieme, ako sa mení koncentrácia uhličitého v atmosfére. To máme, to máme zmerané, uh, či už v lokálne, alebo v globálnom priemere. Uh, takisto vieme, koľko tá, ktorá krajina spotrebuje fosilných páliev, čiže koľko emituje vlastne oxidovúličitého. A máme približný odhad mm, na úrovni krajín alebo na, aj na úrovni kontinentov, že koľko zhruba tie ekosystémy polúťa, alebo dnes vieme, že asi polovica z toho, čo spálime vo v podobe fosilných paliv tak polovica z toho absorbuje biosféra, to znamená jedna štvrtina ide do oceánov a, jedna štvrtina, a druhá štvrtina ide do, do biosféry do, do zemských ekosystémov prevažne, alebo najmä do lesov Čiže ak niektorá krajina má viac lesov alebo, povedzme Rusko alebo aj Slovensko má veľké pokrytie a Fínsko a tak ďalej oni môžu si pripočítať určitý väčší podiel pohlcovania oxidu určitého na, na, na úkor lesných ekosystémov teda prírodných ekosystémov povedzme tie krajiny, ktoré sú sedia s oceánmi alebo môže sa robiť nejaký globálny výpočet, ale v zásade my budeme vedieť, povedať kedy zhruba už tá koncentrácia oxidu určitého sa nezvyšuje respektíve kedy sa začne znižovať, lebo v podstate teraz už je jasné, že bez tých technológií, ktoré budú pohucovať oxid uhličitý, tie nástupne nedokážeme naplniť. Čiže tam sa aj v tej Parískej dohode alebo v tých scenároch IPCC sa počíta s tým, že budú tzv. uhlíkovo-negatívne technológie, to znamená napríklad spalovanie dreva v elektrárniach, ktorých kominy budú v úvodzovkách zavedené do zeme a ten oxid uhličitý sa tam bude ukladať, čiže budeme znižovať, aktivne znižovať oxid uhličitý. Či nejaké nástroje nástroje na to existujú je to samozrejme otázka následujúcich niekoľkých desať ročí, čiže to sa určite bude meniť, spresňovať a tak ďalej ale určitá vízia zase je to len koncept, je to model je to nejaká predstava a my v súčasnosti vôbec musíme spomaliť rást, nie, nie, nie že byť negatívni ale spomaliť rást tých emisí dosiahnuť nejaký vrchol nejaký ten zlom, ten pík a potom pomaličky klesali, lebo doteraz globálne emisie klesali iba, keď boli, aj, keď boli ekonomické recesie, hej, či už to bola tá veľká finančná kríza e, teraz v 2008-2009, kedy globálna emisia klesla asi 1,5 CO2, alebo to boli rokné šoky aj v tých e, 80. -tých rokoch, 73-79. Iba vtedy tie emisie klesali, prípadne ich rast sa malil, ale to celé je prepojené na ekonomický rast, to znamená, že ak chceme mať ekonomický rast, zároveň po tak si myslím, že sme na veľmi tenkom mlade a aj mnohí obozorniu na to, že to je trošku rozpor. Hej. Čiže mať nejaký štvorcový, štvorcový krúh, alebo aby sa ovca najedla, aby sa dlh najedol a ovca zostala celá. Hej. Čiže musíme si zvoliť teda čo čo je teda naša priorita. Ja sa práve preto na to pýtam, viete, lebo sú krajiny ako Čína, India, Saúdská Arábia. Čína, India, fosilné palivá, uhlie jedna radosť. Saúdská Arábia tá je celá od začiatku až, až do konca proste presiaknutá ropou a teraz veľký klimatický samit v Paríži, všetci politici tlieskajú, ale predpokladám, že tieto krajiny, keď im poviete, že no, my sme sa rozhodli o nejakom nulovom salde do neviem akého roku, tak oni Viete, čo má povedať, a teda ja som posledný, ktorý by obhajoval Saudskú Arábiu, ale, ale čo má povedať Saudská Arábia, že ako čo vy odo mňa chcete, však ja tu to mám ropu, hádam, nechcete odo mňa, aby ja som teraz tuto sedím na ložiskách, ktoré ešte môžem využívať, neviem koľko rokov a vy chcete odo mňa, aby som sa na to vykašľal a začal sa tu stavať veterné elektrárne a niečo podobné. India vám povie, ja mám, ja mám proste kopec ľudí, sme preludnení, nemáme peniaze na neviem, aké novinky, fungujeme na uhlí, či na deto ako viete, zase, zase mi to príde že akože niečo sa síce povedalo niekde v, v Paríži to znelo pekne, politici si zatlieskali, ale že tá realita je ale úplne iná a, a nejaké to saldo nulových emisí je proste v tejto chvíli, aspoň mne to tak príde ale keď sa milím, tak ma opravde ako strašne nereálna vec uh, Nie je to ja sa mi úplne súhlasím, že z takého pohľadu toho zdravého rozumu je, je to nereálna ale aj z pohľadu, tých, aj z pohľadu faktických čísel, to znamená Naozaj, tie globálne emisie sú extrémne vysoké. Máme tu rastúci počet obyvateľov, to znamená, každý deň nám na planete príbudne viac ako 160 tisíc ľudí. Čiže my, ak sa bavíme iba o zastavení rastu emisí, to znamená, že my musíme ten dodatočný počet ľudí v podstate uživiť bez vôbec fosilných zdrojov a, a vezmíme si, že predtým, než prišla jara fosilných paliv na, na planete žila asi 1 miliarda ľudí. Dnes je nás 7,5 a očakáva sa, že do to polovice tohto stvoročená je 9 miliard, to znamená plus 1,5 miliardy ľudí. Prevážne teda v Afrike a povedzme v Indii. No to máte 1,5 miliardy ľudí, s ktorými už teraz musíte počítať, že vlastne vôbec neprídu do styku povedzme, s fosilnými alebo minimálne s fosilnými zdrojmi. Čiže ja s vami úplne súhlasím takisto, čo sa týka Sáutského Arábie a ďalších krajín, ktoré, ktoré v podstate už teraz my vieme, že ak chceme zabrániť oteplňu 2 stupne, my už vôbec my sme nemali uh, v podstate otvárať nové ložiska, vôbec by sme mali investovať do nových fosílnych zdrojov, ale to sa nedeje V podstate my čakáme na to, kým sa roztopila v Arktyde, aby sme tam mohli ťažiť tú, tú ropu a zemný plyn, ktorá je pod tým ľadom, ktorá je doteraz nedostupná, ale to je úplne, to je úplne absurdné v no. tom zmysle. Že... No a teraz, povedzte, bolo... prepáče, že skáčem, a teraz mi povedzte, prepáčte, že vám do toho skáčem, ale teraz mi povedzte, aký toto všetko v, tej, v tom Paríži malo vôbec význam, lebo, lebo človek podľa mňa musí byť značne najivný, ak si myslí, že teraz na základe nejakých krásnych zletných rečí sa tu Sáutská Arábia vykašle na ropu. I, znova, ešte opakujem, ja som ešte neotvoril otázku toho vôbec, ja viem, že niektorí poslucháči na to čakajú, že či vôbec to globálne uteplovanie je alebo nie je. Ale teraz chvíľu sa hrajme na to, že teda, alebo ja budem hrať sa na to, že teda je to tak, ako hovoríte. Ja nemám v tejto chvíli o tom dôvod pochybovať. Verme, že to je tak, ako vravíte, sme pred katastrofou, neviem čo, ale jednoducho, tu peniaze vždy všetko určovali. A tu, a tu Saudská Arábia sedí na miliardách, biliónoch dolárov. A kto, kto túto krajinu presvedčí, aby sa na toto vykašľala? Kto presvedčí Indiu? Kto presvedčí Čínu? Kto presvedčí Rusko? Proste to sú nereálne veci. Ja by som k tomu povedal je to presne tak ako vravíte a ja si myslím, že tá paríska dohoda by mohla a toto je podľa mňa jediná šanca ako to môže uspieť, by mohla naštartovať proces akéhosi dodatočného spoplatenia fosovných zdrojov. existuje koncept tzv. uhlíkovej dáne to znamená postupne zvyšovať spotrebu, ťažbu a spotrebu fosovných zdrojov. Čiže ak my máme nejaké obchodovanie s emisiami, tak to jednoducho nie je postačujúce, ale naozaj záväzť nejakú plošnú uhlíkovú daň a jednoducho tí ľudia, lebo máte štatistiku, že 20% najbohatších ľudí má 80% spotreby a 10% najbohatších ľudí má takmer polovicu spotreby. Čiže iba 10% ľudí spôsobujú až polovicu problému klimatickej zmeny. Či už sú to bohatí Američania, bohatí Čiňania, bohatí Indovia, alebo tá sú veľké nerovnosti, hej. V rámci Slovenska takisto. Čiže nám by, nám by teoreticky stačilo podchytiť nejakých tých naozaj nábovaček, aj keď to závania nejakým, mnoho ľudí bude hovoriť, že chceme brať úspešným ľuďom, ale úspech, úspech nemôže ignorovať e, ničenie životného prostredia. Čiže tento argument si myslím, že nie je celkom, celkom korektný. Môžeme sa baviť o detáloch. Ale podľa mňa Páriž môže byť úspešný len vtedy, ak že na tú aktivitu, že naozaj musíme spoplatniť, lebo to hrají klimatológovia nemusíte byť ekonóm, alebo ekonom a nemusíte byť ekonóm, aby ste pochopili, že keď je niečo lacné a lacno niečo vyťažíte a predáte, že to sa s tým obchodovať bude. Že ak, my si, ak my naozaj si nepovieme, že chceme to dobrovoľne spoplatniť, dáme si na to cenu, ktorá bude rástať a rástať, tak v určitej chvíli sa vám už nevyplatí do toho investovať, lebo tá cena bude príliš vysoká na to, aby, aby ste mali návratnú investíciu, alebo príliš nízka, ako to vezmete, hej. Ale jednoducho toto je, toto je kľúčové, to znamená, tie fosílne paliva musia sa zrániť tie ich negatívne dôsledky na ekonomiku a tzv. Tú externalitu internalizovať a jednoducho ju odráziť v tých nákladoch. Dobre, len teraz e ešte jednu vec, hoci už som mm -hmm. chcel ísť k tým ďalším bodom, lebo viem, že už teraz v tejto chvíli preťahujeme, vy ste už asi malo končiť, ale ešte jednu vec, viete, že dobre, môžete spoplatniť, vy, vy môžete vlastne, lebo čo hovoríte, že my vlastne potrestáme Indiu za to, že ďalej spaluje uhlie, tak ju pot, hej, nejakými no, lenže, viete, tu je ten protiargument. tak, uh, my teraz budeme trestať Indiu, ale my sme boli kedysi tiež tam, kde India. A prečo sme dnes bohatí? No pretože sme jednoducho, prepáčte mi, zavíra, ale zasvinili celé, celé ovzdušie, Tuto tie Jasne. krajine, ktoré dnes sú bohaté. A teraz Ind sa spýta celkom o, o, ako oprávnenie a, a čo vňa ch, vy chcete trestať? Však to vzduše som neznečistil ja, ale vy, kým ste sa stali bohatými. Takže vy mňa nebudete tu obmedzovať ani mi dávať žiadne pokuty, pretože ja idem len tou cestou, ktorú ste išli aj vy. Jasne. A čo tomu na to povieme? Lebo on má svojím spôsobom veľkú pravdu. Je to tak, ako hovorí, tá historická zodpovednosť sa líši. Naj, najväčší znečišťovateľ je v tomto smysle Veľká Británia, pretože tam naštartovala priemyselná revolúcia. Ale tu treba povedať, áno, je tam čas pravdy v tom, že tá zodpovednosť je menšia, ale zároveň pred tými 100 rokmi my sme ešte nevedeli, že spôsobíme tento problém a nebol to náš zámer ho spôsobiť. Čiže ten poznatok už je dnes niekde inde a, a naozaj je to o tom, že že Všetci si musíme dovoliť, že to sa nehrá o Indov, o Američanov, to sa jedná vlastne o nás všetkých a my všetci budeme niesť do svetky. Tá záplava môže prísť kdekoľvek, či už je to Pakistán, Afrika. Čiže, čiže každý, by, každý ten zástupca toho štátu si musí domiť, že naozaj to už nejde o nejaké tie, že sa budeme hrať ako na piesku, že, že kto má väčšiu hračku alebo niečo také. Ale áno, ten mechanizmus musí zohľadňovať aj toto, tak je možné to nastaviť tak, aby povedzme to spoplatnenie v tých ešte stále rozvojových krenách, bolo menšie. Môžeme sa hrať s detailami, ale je dôležité naštartovať ten proces, že áno, ideme to naozaj riešiť. Aby to neskončilo pri tom, že slúbili sme a tak podarí sa to, nepodarí, však to je jedno. Vec. Dúfam, že mi pán, pán Lešinský odpustíte, že teraz dlhšie vám nedávam slovo. Jasné, jasné. A... Viem, že pánáč potrebuje skončiť troška skôr. Tak, lebo s vami ja ešte rád, ja to ešte ja potom s vami doklepnem. Pánač, ja mám ešte takú jednu Určite. kacírskú otázku a to ani nie tak na vás ako tak skôr takú všeobecnú, možno trošku provokatívnu, že ja sa chcem teraz tých indov zastať, hoci teraz chápem to, čo ste povedali, že my sme pred 100 rokmi nevedeli, že čo spôsobíme, takže za to nás dnes nemôže niekto extrémne trestať. Dobre. Ale stále si myslím, že. že... Je moja otázka, že nebolo uh -huh. by lepšie klepnúť poprstoch Američanom, ktorí, ktorí dnes spotrebovávajú a žijú takým spôsobom, ako ja neviem, ja preháňam tak ma opravte, ale nikto na tejto zemi. Uh, vidíte tam T -t -t tých vypasených Američanov, ktorí proste majú, majú takú spotrebu. Ja, ja, ja si presne nepamätám ten prepočet, e, koľko zemegul by sme potrebovali. kedy As, 4 až 5 no, 5. Tak 4 až 5. A my tu ideme sa hrať s indami, že, že čo, čo tam, ako obmedziť, zdániť. A prečo ne tlačíme na to, aby, aby, aby tí, ktorí sú, ktorí sú tu najväčší žráči na tejto planéte a najviac potrebujú, tak proste ich obmedziť, a koniec, nebudete takto spotrebovať, pôjdete dole životnou úrovňou, nebude toto ďalej pokračovať, čo máte. A to teraz, akože, aby to nebolo len o američanoch, to sa týka svoj spôsobov aj nás v Európe, lebo sme zhruba na tom už podobne ako tie američania, na náš úkor, e, alebo teda proste my si nejako žijeme a na to, na, na to, ako si my žijeme, dopláca obrovské množstvo sveta. Tak, tak mne to príde také trošku zvláštne a ja sa chcem tých hindov, Číňanov a ostatných zastať, že. že že, že, že prečo niekto nám, alebo teda tým Američanom poprosto hneklepne tejto vyspelej civilizácii, ktorá, ktorá si takto užíva, takto spotrebováva a ideme trestať e, tamto nejakých chudákov, ktorí dokopy stále ešte nič nemajú. Samozrejme, to je, to je veľmi dobrý postred do diskusie. Ide o to, že tá uhlíková daň by sa odrážala od vašej osobnej spotreby. Znamená, čím, väčšie, čím väčšie máte spotrebu na úrovni jednotlivca, tým viac musíte, že ak máte my myslím si spotrebu jednu tónny CO2, tak zaplatíte 100 dolarov za rok. Ak, ak máte 100 tón, tak zaplatíte koľko? E 10 tisíc, hej, alebo koľko je to? Krát 100, 100 krát, z toho povedzme. Čiže či máte vyššiu tú spotrebu toho CO2, tak tým viac budete ako keby platiť. To znamená, tí bohači, je to niečo ako tzv. milionárska, A proste tí bohači by plat, doplacali viac. A to je jedno, či je to bohatý Ind alebo, alebo bohatý Američan. Ale v zásade by tá vysoká spotreba mala odrážať potom aj tie vyššie náklady na ten váš, na ten, hej, na ten váš životný štandard. A potom by sa to mohlo nejak povedzme, zracionalizovať v tom, že tí bohatí by boli viac zasiahnutí a chudobní by možno mohli nejakým spôsobom profitovať, hej, aj keď to zase závania, zase vám niekto poučí. No, to, to už sa tu snažili o to bohatým brať a chudobným brať, no. niektorí iní a tak ďalej. No, jednak, a kto to určí, že to, to sú také sa, veci, Presne, že... mali by to hej. samozrejme, mali by sa na tom podielať, na tom určení, malo by to byť o tom, že je to v rámci nejakého demokratického procesu, nejaký zástupcovia parlamentu a tak ďalej a tak ďalej. Ja neviem, či je to Brusel na našej úrovni, alebo... To, toto všetko, ale o tom to sa treba baviť, a vôbec, ale tá diskusia vôbec neprebieha o tom, že poďme spoplatniť. To je to, že my sme sa ešte k tomu... Áno, sú krajiny, Ka Kanada, myslím Britská Kolumbia, teraz má... Niektoré štáty zavadzajú uhlíkové daň, ale stále je to smiešne. hej, sú to smiešne ceny, je to nejakých pár eur, pár, ja neviem, 10 možno ani 10 euro na tonu. Čiže te, te, te, tá uhlíková daň musí byť vyššia, ak sa to má prejaviť v tej spotrebe. Abo nory, hej, v Norsku už teraz každé 5 auto, pardon, 5% uh, predaných automobilov sú elektromobily aj keď nori sa vybudovali zase na a tak ďalej, Čiže je to prepojené. Ale niektoré štáty sa snažia o tú uhlíkovú daň a, a potrebujeme nejaký taký ten, ten moment, naozaj, že nejaký ten povedací áno, tak ideme do toho, musíme, musíme, musíme to nejak urobiť vravím, máte úplnú pravdu v tom, že je spotreba v Amerike je obrovská, ale, ja som zase ten posledný, čo by sa zastával Američanov, ale existuje tu obrovská nerovnosť. Čiže máte extrémne bohatých Američanov a, extra, a povedzme nejakú tú chudobu, hej, sú zase tie štatistiky, že koľko desiatok miliónov Američanov žije na hranici chudoby a keď hranica chudoby v Amerike je možno veľmi dobrý život niekde v Indii a tak ďalej, ale no, máme z no, reálnych hra, o tých, povedzme, o tých um, pomeroch v tej danej krajine. Čiže prečo by mal chudobný Američan uh, sa byť prestaný rovnako ako ten bohatý. He? Čiže o tom by tá ohlíková daň mala nejaký... Bo ja si neviem predstaviť spravodlivejší systém, he? ak sa balíme. Uh -huh. Ak niečo znečistuje, no, tak proste musím nejak to zrániť a, a samozrejme to všetko... A práve preto ten tie globálne dohody sú tak ťažké, pretože práve v týchto detáloch, potom ako sorry, že, že diabol je v detáloch, že, mm. že, že, že sa to zdá ako pekný, ako, že, však není problém, ale takto potom každý si z toho ako vyberie to svoje a, a tá dohoda naozaj, ale úplne súhlasím s tým, že ten rozvinutý svet je zodpovedný z 90% za klimatickú zmenu a my musíme byť, okrem toho, že budeme poslať nejaké peniaze, lebo to nie je o tom, že pošleme niekam peniaze, to musí byť koncepčné riešenie a naozaj uh, nejaké systémové tak. Hm. Uh, dobre, aby som vás dlhšie nezdržiaval, povedzte mi ešte tie zvyšné body, čo, o čom hovoria tie ďalšie body v tejto klimatickej uh, parížskej dohody. Čo tam ešte zakotvené? Áno, uh, bolo to spomínané vlastne, že rozvinuté krajiny majú povinnosť prispieť každoročne čiastkou 100 miliard uh, myslím amerických dolárov na, na povedzme zmierňovanie dôsledkov respektíve na, na obmedzovanie emisí rozvinutých kraj, rozvojových krajín, čiže je to určitý finančný záväzok, No Počkajte, vlastne... kým budete pokračovať, no ale nezáväzný, to znamená, že, že môžete dať, ale vlastne nemusíte dať tých 100 miliardov dolárov, nie? Jasne, tu no. si nie som istý, hej, že či z toho vyplývajú nejaké sankcie, ale myslím si, že toto asi nie je až také. Nie, to je proste dobrovoľná vec, že A. to sa práve nepodarilo akoby presadiť. Možno nás pán Lešinský opraví, ak vie viac, ale ja mám pocit, že toto je nezáväzná záležitosť, že tých 100 miliardov dolárov, že A. to tak A. ostalo vysieť v lúfte. A. Že teda áno, mali byť tí bohači... Ako je to, to pán Bola to jedna z podmienok Američanov napríklad, že to môže byť záväzné. No. Takže, takže zatiaľ je to v rovine nezáväznosti, ale budú nasledovať znovať ďalšie a ďalšie rokovania, ktoré budú upresňovať tie konkrétne opatrenia takže aj toto sa môže vyvíjať, ale zatiaľ je to na úrovni dobrovoľného odvádzania. Tak, lebo američania sa zlákli, že by museli platiť veľa peňazí Aha. Dobre, čo, čo tie zvyšné tak, boli ale ešte? Povedzme, áno, že povedzme, že nakoniec to nejak prejde potom tam, ja. bolo, potom tam bolo ak si dobre spomínam že každých 5 rokov sa budú tie záväzky ku ktorým a jednotlivé krajiny zaviazali, sa budú kontrolovať, to znamená, áno, povie sa splnili ste, nesplnili ste. A, ale ale súhlasím s tým, že tam nie sú, ako nevyplývajú z toho nejaké sankcie. Maximálne povedia, pozrite sa, on sa na to vykošľal a teraz no. my ste nebudem obchodovať, alebo vymýšľam si, hej. Ale vedz je tá, že v tých medzinárodných dohodách v podstate neexistuje také právo, ktoré by... My nemáme úroveň, takúto úroveň v podstate práva hej, medzinárodného, že, že nejak trestať, ja neviem jednu krajinu druhu za to, že proste niečo, ako asi by to teoreticky šlo, ale potom by to možno nikto nepodpísal, ne? ak, by, ak by to bolo naozaj také 100% právne záväzné. Čiže je tam nejaká nezáväzná kontrola a počíta sa so sprísňovaním tých záväzkov, ale zás je to o tom, že criadný z tých štátov nedefinoval ako. My sme mm -hmm. len povedali, že o koľko a dokedy. Mm -hmm. Nepovedali sme, ako to si myslím, že na, na úrovni Európskej únie sme na tom ešte dobre, lebo ak sledujete trošku legisláciu Európskoj unie, tak viete, že od roku 2018 budú prísnejšie e, limity na výrobu, e, emisné limity na výrobu automobilov, alebo na predaj automobilov v rámci EÚ. A od roku 2019 všetky verejnoprávne budovy by mali spolenať pasivný štandard a do roku 2021 všetky nové, či už sú to byty, a domy a tak ďalej by mali splňovať e, pasívne alebo energetické doby blízke spotrebenú hej, čiže to sú veľmi zásadné zmieny aj pre stavebníctvo a rozkonia toto zrejme bere vážne neviem, čo sa stane, keď na Slovensku postavíme nejakú normálnu budovu od mm. roky zase, aké sú tu nejaké ale naozaj tá legislatíva nejakým spôsobom sa posúva a určite tá Európska únia, aj keď môžeme kritizovať Brusel za x miliónov tisíc ďalších vecí, tak, tak aj v tom ohľade tej klimatickej zmeny je, je zrejme byrokratická, ale neviem si predstaviť, že by to ľudia začali v pasívne kúpať pasívne domy. Alebo... Hm. Proste je treba trošku to pritlačiť z hora, bohužiaľ, neviem, že je to najlepšie, čo si viem predstaviť, ale jednoducho ľudia sami sa obmedzovať nebudú. To je, to je ten ne, práve to tlačenie z vrchu vyzerá presne tak, ako to hovoril v úvode pán ex Klaus, že ľudia sú hm. do niečoho tlačení, elity ich no, do niečoho no. tlačia. Je, je to práve to, že už nás tu raz ob, obmedzovali komunisti a teraz nás tu obmedzuje niekto pod hlavičkou obáv z globálneho oteplovania, takže hovoria, že to si našli akože elity, nový spôsob ovládania ľudí, že to je presne ten problém. Viete, že poviete, že treba zatlačiť z vrchu, lebo to nikto nebude robiť dobrovoľne no. a môžeme ľudí proti ich volí tlačiť do niečoho? Proste, že... no, a... Je to, ak to hovoríte, proti voli nie, ale my ako vedci my sa len je, je, je v ich záujme nerobiť z toho konšpiráciu, ale, ale podelať sa na riešenie a ne, nebyť súčasťou problému. A Klaus to už dáva na úrovni konšpirácii, to znamená, on spochybňuje ten problém a tým pádom zosmešňuje celé, celé riešenie. No ale keď mi horí dom a ja poviem tak poďme ho hasiť a, a niekto mi povie ale hori horí len strecha a čak to nezhorí a na čo nám je voda na čo sa nám hasičí. No ale to už potom hraníči s tým, že či ľudia majú dostatočnú kapacitu na to riešiť problémy, ktoré aj Ale aj v, vo vedeckej obci sú rôzne názory. Nie je ten názor jednotný v tomto smere. Viete, že zase to treba opatrne hodnotiť, že to, to nie je jedno jednoliata fronta, ktorá hovorí jednou rečou aj medzi, medzi vedcami. Jeden hovorí tak, druhý onak a to a, je práve a, ten problém. Bože, no toľko, že áno, medzi vedcami povedzme ten, ten vedec, ktorého spomínal Klaus je, je, je pán Kukla, je to geolog, nie, nie je to klimatolog ak sa pozriete na klimatologov naozaj vedcov zaoberací sa klimatickou zmenou, tak 97% publikujúcich klimatologov nespochybňuje to, že človek je hlavný faktor v klimatickej zmene a že klimatická zmena bude mať v budúcnosti, respektíve už má negatívne dôsledky. Čiže áno, sú nejaké 2-3% a nie, tých klimatologov, lebo ja to sledujem, môžete spočítať na, ruke, možno, na prstoch možno dvoch rúk, možno aj keď vezmete nohy, tak 20 ľudí. E, niekto by vám povedal, že koľko ľudí sa búrilo proti komunizmu. Zrátali by ste ich na jednej ruke a to ja. neznamená, že nemali pravdu. No, aj keď ja. ja viem, vy mi teraz hovoríte skôr o vedeckých veciach a ja som ja. raz o ideologickým. Dobre, nebudem vás ďalej zdržiavať, lebo viem, že máte povinnosti. Ja vám v každom prípade, pánač, ďakujem veľmi pekne aj za, aj za tú hodinu, aj vyšeť, ktorú ste nám venovali a teda túto reláciu doklepnem ešte s pánom uh, Lešinským, aj keď ten sa nemá veľmi na čo tešiť, lebo ideme na maily, ktoré mu určite nič nedarujú. V každom prípade ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. Uh, ja, necham, majte sa pekne a, a do počutia necham. teda. Ja Ďakujem veľmi pekne, to bol, to bol teda pán Alexander Ač z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky. Prno, dáme si teraz krátku hudobnú prestávku a po nej sa už teda pozrieme aj na vaše mailové otázky a pán lešinsky, vy sa teda pripravte, dobre? Áno. <laughs> Ste pripravení, dobre, tak poďme na pesničku. About all things that you said we were to gain What about killing feels Is there a time What about all things That you said yours and mine Did you ever stop to notice All the blood we shed before Did you ever stop this notice trying her cuz we being sure you pledge your only son. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead before? Did you ever stop to notice this drying earth is weird? Tak sme sa posunuli do koľkože to máme, také záverečné niečo viac ako také dobrej silnej polhodinky našej dnešnej relácie ako som teda pred pesničkou avizoval pán Alexander Rač, tam mal ešte nejaké povinnosti, takže ostávame v tejto chvíli už len do konca relácie s pánom Danielom Lešinským z centra pre trvalo udržateľné alternatívy, ktorý doteraz až tak veľa priestoru na vyjadrenie zase nedostal, takže teraz sa vám ujde hodne ako som už teda naznačil, nebudete mať až takú veľmi, veľmi e, ľahkú úlohu. Budete musieť teraz odpovedať na maily poslucháčov. E, mnohí z nich sú značne nahnevaní. A hneď to aj zistíte po prvom maili, ktorý nám napísal Miro. Práve počúvam reláciu vo vašom rádiu. V atmosfére je 0,04% CO2, teda 4 stotiny percent Celý svet sa zaoberá znižovaním emisí CO2 čo je nevedecký nonsense a ten, kto ho podporuje, je klávnom. Vplyv na oteplovanie a ochladzovanie planéty má uh, slnečná aktivita a v poslednej dobe ešte aj aktivita lietadiel s chemikáliami, ktoré sa vo veľkom rozprašujú do atmosféry. Tieto chemikálie vypúšťané z lietadiel buď vytvoria skleníkový efekt alebo spôsobia ochladenie podľa intenzity postreku a typu chemikálie. Je e, trapné, aby ste sa vôbec bavili na slobodnom vysielači o nejakom znižovaní emisí CO2 namiesto toho, aby ste hovorili pravdu. O chvíľu tu najskôr máme globálnu e, ekologickú katastrofu, určite to zvalia na globálne oteplovanie. Potom tam pozvite týchto klaunov, čo tam máte teraz znova. vypínam, lži, fuj, napísal Miro. Chcete na to zareagovať? Možno iba toľko, že lietadla a letecká doprava je jedna z tých exkluzívnych spôsobov dopravy, ktorý si môžu dovoliť iba tí bohatí občania zeme a tak ako spomínal pán áč pri zavedení uhlíkovej dane by to značným spôsobom zredukovalo vlastne využívanie tých klimaticky negatívnych spôsobov dopravy takže by to určite znižilo aj počet lietadiel, ktoré máme nad hlavami ale k ostatnému sa vyjadrovať nebudem ja, keďže to bola teda asi aj výhrada pre rádio, tak ja, ja ako celkom vážne chcem povedať takú vec, že aha, pokiaľ naozaj patríte k ľuďom, ktorí majú až taký veľký problém, možnosť objektívnych, možnosť subjektívnych dôvodov, vypočúci iný názor, tak asi je dobre, keď naozaj vypnete... Ja ale verím, že teda je tu dosť ľudí ešte v tejto chvíli a teda maily to potvrdzujú, že stále počúvate, takže ja verím, že je to dosť ľudí, ktorým nejak iný názor neohrozí ich osobnú integritu, takže verím, že teda sme v slobodnom vysielači schopní počuť aj názory, s ktorými mnohí nemusíme súhlasiť, ale O tom by mala byť slobodná diskusia, takže poďme hneď na ďalší mail. Ešte možno, ak môžem, môžete, asná, tak asná. Jeden, jeden taký argument, že ten rast tej teploty, priemernej teploty Zeme, ten je sledovaný od konca 18. storočia. Takže my vieme s dosť veľkou mierou presnosti definovať, ako to postupne rastie. A nie je pravdou, že by sa to nejak výrazne zvyšovalo práve od doby, kedy sa nám rozvinula letecká doprava. Aj keď ten rast má rastúci charakter tak z e, údajov, ktoré máme zaznamenané na teplomeroch v archívoch a modeloch, to nevychádza z toho, že sa na tom podiela iba letecká doprava. Pretože letecká doprava mala boom a rozvoj až vlastne od konca 80. rokov. Ďalší mail, taký trošku dlhší, čítam tak, ako prišli. Pozdravujem do štúdia a mám určitý vklad ohľadom takzvaného geo-inžinieringu. Napísala som to v rýchlosti a teda neuvádzam priamo linky. Dalo by sa ich uviesť nespočetne. Technológie na ovplyvňovanie počasia sa vyvíjajú u desaťročia. Známa je operácia... Popeje z obdobia vietnamskej vojny, kde sa americká armáda snažila pomocou rozprašovania určitých látok predlžovať monzunové daždy kvôli e, stiaženiu zásobovania protivníka. Keď sa niečo takéto verejne oznámi, je takmer isté, že príslušné technológie už dávno existujú. Je k tomu veľa dokumentov a patentov okrem rozprašovania určitých látok. Sem patrí najmä Interakcia týchto látok s elektromagnetickým žiarením. V súčasnosti je prakticky celá planéta pokrytá sieťou tzv. radar, ktorého definicita je k dohľadaniu na klasickej Wikipédii. Oficiálne tieto radary slúžia na monitorovanie počasia. Radary však majú značný výkon a tento monitoring môže a vysoko pravdepodobne aj znamená nie monitoring, ale Tvorbu počasia, ten menol je strašne dlhý, ja ho teda, alebo dobre, dočítam ho, teda, aby ste sa nehnevali, že tu niečo cenzurujem. Okrem týchto radarov je značné množstvo aj vojenských radarov, takisto s, s, s vysokými vývojkami, ako na súši, tak aj na Oldiach. Neviem, či uh, hostia v relácii registrujú tieto skutočnosti, respekt, či, respektíve, či to bude ako súčasť dnešnej uh, relácie. Napoviem len kam mierim, je všeobecne známe, že vojny sa vedú, lebo nastolujú režim, kedy platia iné pravidlá, počasie je najväčšia zbraň. Takže oficiálna propaganda zmižovania emisí je možno len falošný problém so súčasnými technológiami je možné ovplyvňovať planétu aj cieľne a zámerne. K nastoleniu výnimočného režimu uvediem napríklad aktuálnu vec z volebnej kampane, kde Clintonová s radosťou, z úsmevom vystrašila verejnosť, že Trump nebude tak dobrý bojovník proti počasu v súvislosti s nedávnym hurikánom. Ďakujem opred za Prípadnú reakciu moja otázka je založená na dlhodobom pozorovaní vzdušného priestoru nad miestom, kde žijem. Mám stovky fotografií a v súvislosti s tým, že Slovensko ani ostatné krajiny Európy nemajú reálnu kontrolu nad vzdušným priestorom. Stojí otázka, či môžeme čakať od veľmoci úprimnú snahu o naše skutočné blaho keď korporácia ako Monsanto vyvíja osiva odolné hliníku, ktorý je v mnohých patentoch geo uvádzaný ako jedna z najpravdepodobnejších látok používaných na ovplyvňovanie počasia. Dalo by sa pokračovať zhrnuté do jednej vety. Je e, veľká pravdepodobnosť z globálneho odiaplavania je vhodný kandidát na nové svetové náboženstvo, lepšie povedané sektu, kde veriaci nevedia, k čomu sa modlia. Tak napísal Mišo z Banskej Bystrice. No, priznám sa, že neviem sa k tomuto nejak kvalifikovane vyjadriť. Z toho, čo ja poznám, čo viem, o čom sme sa bavili na tých podujatiach, ktorých sme sa zúčastnili, tak tvorba počasia, ako spomína poslucháč, je možno takým zbožným prianím a môžeme veriť, že ak by ľudstvo malo v rukách v súčasnosti efektívne nástroje ovplyvňovania počasia, určite by ich využilo v súvislosti s polnohospodárskou produkciou. Pretože máme roky, kde máme veľký problém, napríklad s neskorými mrazmi, máme problém so suchami v období, kedy potrebujeme zrážky, máme problémy so zrážkami, kedy potrebujeme sucha, Hoľnohospodári by vám vedeli o každom roku povedať, že máme tam nejaký problém. A čo je dokumentovateľné, tak s časom tie problémy narastajú. Samozrejme sú aj roky, ktoré nie sú až tak problematické, ako napríklad tento rok, ale tie už bývajú skôr výnimkou ako pravidlom. A čo sa týka toho počasia, čo to ovplyvňuje, tak to sú práve tie globálne prúdy, či už sú to prúdy vzdušné alebo prúdy morské, ktoré v tom veľkom rozhýbávajú ten nielen tvorbu tej vlhkosti, ktorá sa tvorí predovšetkým nad, nad moriami a potom sa prenáša nad, nad tie nad, v, vnútorné pevniny, ale takisto aj čo sa týka Teplôd, ako už spomínaná Arktida, Arktida, ktorá sa môže možno v prechodných rokoch, chladnejších rokoch aj hrubnúť, ale keď si pozrite tie satelitné snímky, tam je to nevyvrátiteľné, ako sa Arktida stenšuje, zmenšuje. A práve v Arktide sa pripisuje hlavné autorstvo golfského prúdu, že je to hlavný motor toho, že ten jeden z najsilnejších prúdov, ktorý ovplyvňuje vlastne Európu, v Európe máme prevládajúce severozápadné vetry. A to je práve vďaka golfským prúdom. A práve z tohto smeru na Slovensko prichádza väčšia časť zrážok, čo znamená podmienka na prežitie poľnohospodárskych plodín. No, ono, ono, viete, to je tak, že mnohí veci ako globálne oteplovanie až tak možno nescho, nespochybňujú. Líšia sa v tom, že koľko percent ako veľmi jake, nebezpečné, ale v čom sa líšia, je to, že do akej miery je za to zodpovedný človek. Lebo hovoria, že na, na, na oteplovanie planéty vplýva naozaj veľmi veľa faktorov, rôzne vplyvy a hlavne hovorí o tom, že však toto tu bolo aj v minulosti. V minulosti tiež kolísali tie, tie teploty. Toto proste nie je nič extrémne, ale keby aj je, že, že naozaj je to tak, že otepluje sa tá planéta. skutočne, že sa otepluje. My s istotou nevieme, do, nevieme, ak máme byť poctiví, naozaj nevieme povedať, do akej miery môže za toto naozaj človek, do akej miery to nie je spôsobené proste inými faktormi. Vy teda stojíte na tej strane, že tvrdíte, že gro toho globálneho oteplovania má na svedomý človek? Pozrite sa. My vieme veľmi jasne, to je fyzikálna zákonitosť, ako CO2 v atmosfére vplýva na globálne oteplovanie. My vieme, poznáme aj ostatné klimatické plyny, lebo to nie je iba CO2, to je napríklad aj metán, to sú napríklad aj florované uhlovodíky. A, a toto vieme e, s relatívnou presnosťou kvantifikovať e, vzhľadom na, na, na, činnosť, na ľudskú činnosť. Potom od konca 18. storočia máme relatívne presné záznamy o tom, ako sa tá teplota vyvíjala. A vy keď spojíte tieto dva údaje, tak to je vedecký prístup na to, aby ste potvrdili alebo vyvrátili skutočnosť, že človek je hlavným autorom súčasného oteplovania. A samozrejme, že veci sledujú aj e, napríklad výbuchy sopiek, ktoré mali v minulosti veľký vplyv na priemerné teploty. A takisto sa to zaznamenáva a takisto sa to sleduje. Ale e, z môjho pohľadu e, to, je, to je fakt, ktorý je už dokázaný. Ako pre mňa e, je táto debata, i keď rozumiem, že, že poslucháči sa chcú rozprávať aj o týchto témach, ale je takou stratou času mm. na tom špekulovať o tom, že či sme alebo nie sme autormi globálneho oteplovania. Je to fyzikálna zákonitosť. Ak vy spálite za 100 rokov uhlík, ktorý sa ukladal niekoľky, niekoľko desiatok tisíc rokov, tak je úplne prirodzené, že to bude ovplyvňovať e, tú klímu na Zemi. Pretože ropa to sú organizmy, ktoré, ktoré odumreli pred mnohými desiatkami tisíc rokov, boli prikryté nejakými vrstvami úsadenín v moriach a premenili sa potom na ropu. Úhlie je to isté, ale zase s rastlinami. To znamená, to sú, to sú veľmi staré zásoby uhlíka, ktoré boli fixované v vode a potom prišli tie, tie doby, doby ľadové, to ochladenie zeme. No a my teraz za veľmi krátke obdobie tento rezervoár uhlíka dostávame do vzdušia. Je to fyzikálna zákonitosť, že sa nám tu bude zvyšovať teplota, pretože nám hrubne vrstva, ktorá odráža infračervené žiarenie späť na zem a nevyžiaríme ho do vesmíru toľko, koľko toho bolo pred 150. rokmi. No máme tu veľké množstvo mailov, máme tu aj telefonát, uh -huh. tak poďme hneď na ďalšiu otázku zo strany poslucháča, alebo možno poslucháčky. Dobrý večer. Dobrý večer, môžem hovoriť? Áno, nech sa páči. Dobrý, ja by som mal len takú uh, možná drobnosť, že ono, ono to, to globálne oteplovanie, kam bolo spomenuté, že je to nejaká manipulácia, tak uh, som to trošku spochybnil, že ono to hodne nevyhovuje niektorým uh, najmä majiteľom uh, ropných, ropných zásob, ropných políťažby. A môžem sa napríklad povedať, že za kartera, prezidenta, bolo už prvé také nejaké ekologické hnutia a boli firma, firmy vyrábať automobily, elektromobily. A keď došiel Bush tak tento program zrušil. A tieto auta, aj keď boli pomerne úspešné na tú dobu, boli väčšinou leasingované a boli zašratované alebo uh, zobrané z krhu. Čiže uh, táto lobby saúdsko-arabská bušová a títo vôbec nemajú záujem na, na, tieto, na riešení globálnej oteplovaného, lebo inúkazují biznis. A potom by som ešte povedal také veci, mám m, pre šedesiatkov a rozhodne posledné roky evidentne sú akože, tieto teplotné anomálie poznateľné. Napríklad som bol teraz v Chorvátsku a už pár rokov sa myslelo, že voda mala 28 stupňov, čo sa pred e, 30 rokmi nestalo, 26 stupňov bola už mimoriadne teplá voda. No, sa stalo dokonca, že bola aj 300 stupňov teplá voda. A k tomu smerujú aj ústup Ladovcov v Alpách. Všetky v podstate pohoria až, až na niektoré, možno nejaký pár percent. Takže ono stojíme pred tým problémom. Ono je to asi... No, je pravda, že je nás 7,5 miliardy. A nad každým... Každý človek pre ňo horí nejaký malý plamienok. pre malá sviečka, dajme to v Afrike a pre, dáme tomu, australčana a američana, kde najviac horí veľký plameň. a to proste sa musí, musí niekde odzakazliť na planete, keď je, dáme tomu, že znížeme rozlohu lesov a, a tieto veci, čiže stojíme asi pred veľkým problémom. Mm, ďakujem veľmi pekne za tento názor. V podstate prvý názor poslucháča, ktorý súhlasí s tým, o čom dnes hovostia, hovoria. Chcete sa vyjadriť k tomu, pán Lešinský? Áno, či... Ja by som rád dodal, aby sme naozaj nestrácali čas dohadovaním sa o tom, že či tu máme globálne oteplovanie, nemáme a či je spôsobené, tak ja spomeniem pár faktov. Na Slovensku za posledných 100 rokov vzrástla priemerná teplota aj 1,1 stupňa Celzia. To sú odsledované hodnoty. E, najteplejších 12 rokov e, v tejto histórii od roku 1871, kedy máme každodenné záznamy. Takže najteplejších 12 rokov bolo zaznamenaných od 90. rokov minulého storočia od roku 1990. Takže tamto začalo, začalo výraznejšie stúpať. Na Slovensku zároveň došlo k poklesu zrážok a to už, už začína byť vážnejšia téma. Keď poviem číslo 5,6%, zdá sa to málo, ale to znamená, že to je na južnom Slovensku uh, viac ako 10% pokles zrážok a to už začína byť citeľné aj na plnohospodárskej, úrovne, na plnohospodárskej úrode. Je evidentne preukázateľný pokles zásob pitnej vody a tak ďalej a tak ďalej. Uh, takisto je evidentný náraz tých extrémnych prejavov počasia, ktoré máme. Či už to záplavy. možno pamätáte rok 1999, uh, uh, tie záplavy na Slovensku spôsobili škody za 4,5 miliardy korún vtedy. Možno si pamätáte na uh, výchricu z 19. novembra roku 2004, ktorá nám polámala Tatry. Takisto sa to pripisuje v tej vedeckej obci tým zmenám klimatickým, ktoré spôsobujú tieto extrémy počasie. Takže ja by som bol veľmi rád, keby... Jasné, že nemôžem nikoho do ničoho tlačiť, ale pre mňa je diskusia o tom, či tu máme globálne oteplovanie a klimatické zmeny, alebo nemáme, je stratov času, ktorý potrebujeme na úplne niečo iné ako na túto diskusiu. Dobre, poďme, poďme ďalej, lebo to je možno otázka, kam by ste sa rád posunuli. Uh, otázka od poslucháča Martina, ktorý sa pýta takúto vec, že či je teda, počúval tú debatu o tom, že teda aká je tá zmluva, či je dostatočná, nedostatočná a tak ďalej. Teraz už pýta na konkrétne veci, že či je teda riešením toho globálneho oteplovania zvýšenie podielu jadrovej energie na úkor fosilnej, či je to reálna cesta a aké by boli dopady takéhoto riešenia? Mm. Tak tu už ideme k tým konkrétnym krokom a to som rád, keď sa k nimi dostaneme čím skôr čím viac. Ja potom môžem ešte povedať svoj názor k tej debate o tom, že či tá e, hranica 1,5 stupňa, 2, 2 stupňa je nejak vymyslená a, alebo relatívna, alebo nie je. Mm. Ale čo sa týka jadrovej e, energetiky, áno, je to zaujímavý bod a e, takisto jeden z bodov, ktorý bol pretriasaný aj v súvislosti s parížskou dohodou, pretože je pravdou, že, že jadrová energia je považovaná za CO2 neutrálu. To znamená, že je to energia, ktorá neprodukuje skleníkové plyny. Na druhej strane, samozrejme, aj, aj výroba a príprava jadrového paliva, vybudovanie takéto elektrárne si vyžaduje veľké množstvo energie. Takže tým kľúčom a tým prvým takým, uh, takým svetlom pre každého z nás, ale aj pre politikov, sú úspory energií. Tam, kde je to možné sa zamerať na politiku úsporu, úspory energií. A potom, keď sa zamyslíme spoločne s poslucháčmi, tak uh, pre Slovensko je to veľmi dôležité smerovanie. Pretože Slovensko je závislé vyslovene závislé na fosílnych palivách v súčasnosti. A celá tá politika znižovania klimatických plynov nahráva násmeč krajinám, ako je Slovensko, ktoré sú dnes závislé od dovozu energetických zdrojov. A to platí aj pre jadrovú energiu. Ako to, že máme jadrové elektráne na Slovensku, neznamená, že, že sme sebestační v jadrovej energii, my dovážame jadrové palivo a vyvážame jadrový odpad. Takže v tom vôbec nie sme sebestační a udržateľní. Poďme k tej, tej 1,5 stupňovej hranici, keď ste hovorili, aj k tomu by ste sa chceli vyjadriť. Pane. Prečo sa definovala tá hranica 2 stupne? Ako už e, kolega áč spomínal, tak e, veci majú dosť dobre preskúmané dopady oteplovania napríklad na permafrost, e, to je zamrznutá pôda e, v Tajge na Sibírii. E, ako to bude mať vplyv na Grónsko a tie následné postupy. A oni to môžu sledovať na teplejších rokoch, čo sa tam deje, koľko pôdy rozmrzne, koľko potom zamrzne na studenších. Takže toto sa dá odsledovať celkom presne. Takže to je jeden indikátor, že prečo 2 stupne. E, druhý indikátor, už bolo spomínané rast e, hladiny morí. No tu sa nebavíme iba o tom, že nám stupne voda o pár desiatok centimetrov alebo nejaký meter. Tu sa bavíme o tom, že v súčasnosti je viac ako jedna miliarda obyvateľov pod, uh, pod úrovňou morí, pod úrovňou nárastu hladiny morí, ktorý, ktorý by nastal pri, dvoch, pri oteplení sa o dva stupne. A keď, sme, keď, sme, keď my teraz v Európe riešime problém s jedným miliónom migrantov, tak to nebude milión, to budú desiatky a stovky miliónov klimatických migrantov, ktorým už ale nemôžeme povedať, že sú ekonomickí utečenci alebo migranti. Oni naozaj budú potrebovať ísť niekam a kam pôjdu. Takže to je opäť ďalší, ďalšia reálna hrozba, ktorú, ktorú videli tí veci, že to, tomu to musíme zabrániť, lebo vy keď si pozrete mapu sveta, tie, tie uh, vysoko uh, zaludnené oblasti, tak vy viete veľmi jasne vypočítať, že, že, že kde, je tá, kde je ten bod zlomu, kedy nastane tá migrácia obrovskej masy ľudí na základe akého zvýšenia, zvýšenia teploty. No a potom to samozrejme bude nadväzovať na tie sociálne pro problémy, ktoré s tým súvisia. Takže to je ďalší argument. A posledný argument, ktorý tu chcem spomenúť. My už dneska máme technológie. Vieme, ako udržať to oteplenie na 1,5 stupni. Vieme, ako ho udržať pod dvoma stupňami Celzia. Len musí byť politická vôľa. Musí byť politická vôľa. Nesmie to byť zamerané tak na zisk, ako je to v súčasnosti. Musí to byť zamerané už na spomínané obnoviteľné zdroje energie, na úspory, boli spomínané už aj pasívne budovy, to znamená nízkoenergetická architektúra, a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, takže to je ten tretí argument, prečo uh, sa nebavíme o nejakých cifi číslach, ale o reálnych hodnotách, ktoré sú dosiahnuteľné, ak by tam bola vôľa. Pro, z môjho pohľadu najväčším problémom na ceste k dosiahnutiu uh, takýchto, takýchto hodnot sú práve tie lobistické skupiny. Či už je to silná ropná lobby, ktorá je tak v USA, ako aj v Sáudskej Arábii. Ale potom sú to aj iné záujmové skupiny, ako napríklad uholná lobby a podobne. Ja iba zopakujem, že pre slovenskú ekonomiku a nás Slovákov je jednoznačne prínosom, ak by sme sa pustili do tejto zelenej nízkouhlíkovéj ekonomiky, pretože my sme v súčasnosti vyslovene závisli na fosilných palivách, a veľmi to sú miliardy ročne, uteká z našej republiky práve pretože že musíme platiť za ropu, musíme platiť za plyn a musíme platiť za uhlie, ktoré dovážame. No, vidím, že poslucháčov... A samozrejme, poslucháčky, táto téma zaujíma, lebo tých mailových otázok pribúda. Všetky sa točia, ale, no všetky. Väčšina sa točia okolo toho globálneho oteplovania, či to je pravda alebo nie. Ja rozmýšľam, že si vás raz tak s pánom máčom zavolám len na túto tému, že by ste tak dokazovali tieto veci, ak teda nebudete mať nič proti. Ale rozmýšľam teraz na takouto vednú vecou, že teraz už nepamätám, či vy, alebo pánáč ste dnes povedali, že keby sme aj rovno niečo prestali všetko teraz robiť, takže že aj tak by sa nám to celé proste zhoršovalo a že tam je nejaká zotrvačnosť a že by trvalo veľa rokov, kým by sa akoby tie pozitívne dôsledky dostavili. Tak? Dobre som to zachytil? Áno, áno. No, áno. Zachytili ste to správne. To, koľko je to tých veľa rokov? To, koľko je to veľa rokov? Vychádza to z toho, že uh, ako som spomínal, máme tu rôzne skleníkové plyny, ktoré nám ovplyvňujú vlastne teplotu, uh, v rast teploty. Už spomínaný CO2, potom sú tu tie fluorované skleníkové plyny, ako hydrofluorokarbóny, potom je tu metán, dôležitý plyn, hlavne v súvislosti s polnohospodárstvom, a potom sú tu, je tu oxid dusný. Toto sú štyri hlavné skleníkové plyny, ktoré spôsobujú to oteplovanie. Najvýraznejším tým podielníkom na tomto teplovanie je však CO2. A CO2 má fixačnú dobu. To znamená, CO2 sa vie fixovať do pôdy cez e, zelené rastliny. Či už sú to stromy, či už je to tráva. Pretože cez fotosyntézu vlastne všetky tie zelené rastliny, ktoré tu máme, oni fixujú ten uhlík zo vzduchu a viažu ho na drevo, biomasu, seno a podobne. A tento proces, kým sa nám... Fixuje, kým, kým sa nám fixuje tá koncentrácia uh, vypusteného CO2, sa kalkuluje v súčasnosti na 50 až 200 rokov. Takže to je tá zotrvačnosť uh, týchto skleníkových uh, vplyvov, uh, o ktoré sme sa bavili. Na druhej strane však uh, pri tých florovaných uh, hydroflórkarbonoch je to... Podstatné rýchlejšie IHE menej a tie vyslovené, to, to, to sú napríklad e, médiá, ktoré sa používajú v e, klimatizačných zariadeniach. A už dnes poznáme klimatizačné zariadenia, ktoré sú bez týchto hydrofluorkarbónov. Takže tam poznáme tie alternatívy, tam stačí veľmi jednoduchým legislatívnym opatrením zabezpečiť to, že tam sa to stopne z dňa na deň. Tam to nie je problém. Pri metáne to je už náročnejšie, pretože ten metán, ten hlavný podiel metánu vzniká v poľnohospodárstve a to predovšetkým v chove hovedzieho dobytka. Čiže vravíte, že už technológie sú aj je spôsob, ale zatiaľ nie je vôľa. To je niečo podobné, mi to teraz pripomína, ako jedného času mal tu Emil Páldaž reláciu o bezolovnatom benzíne a tom boji, vysvetľoval ten boj za áno, to, kým sa to teda áno, presadilo. Áno, to bola zaujímavá relácia, takže sme v takom niečom podobnom, že môžeme, ale teraz mňa zaujíma, a ja budem teraz trošku na vás nepríjemný, uh -huh. ale iba trošku, že vy vlastne vravíte dve veci. Poprvé, že toto všetko, toto dobré, čo, čo vy vnímate, že akože máme to, vedeli by sme to presadiť, ale dve veci. Po prvé, museli by sme sa na tomto svete prestať, aj v prvom rade, na peniaze a na zisky. A po druhé, museli by sme prijať to, že my teraz niečo zmeníme, uskromníme sa, zmeníme technológie, ale vravíte, že to bude za veľa rokov. Čiže inými slovami, mne hovoríte teraz za poslucháčom, že je celkom reálne a zrejme pravdepodobné, že my, teda ja, vy, poslucháči by sme sa pozitívnych dôsledkov tohto nášho dnešného konania nedočkali. Ak je toto, táto moja uvaha správna, tak potom sa vás musím opýtať, že či nie ste naivní, lebo chcete v dnešnej konzumnej individuálnej a hedonizmom preplňanej spoločnosti, aby sa ľudia uvedomili, aby všetko nezáležalo na peniazoch a zároveň chcete od týchto ľudí, aby urobili niečo nadosobné, aby sa uskromnili, hoci oni dnes z toho nebudú mať žiadne výhody, možno tak akurát ich vnukovia, možno právnukovia. Pán Lešinský, to je naivné v dnešnej dobe si myslieť, že by sa toto dalo dosiahnuť. Mnohí by vám to takto povedali a ja sa to takto otvorene pýtam. Vy v to veríte, že sa toto dá presadiť? Uh, najprv asi tak, že súhlasím s vami, že i, je to naivné, je tam veľká miera naivity a je, je pravdepodobnosť hraničia s istotou, že my naša generácia sa pozitívnych dopadov znižovania skleníkových plynov nedožije. Na druhej strane však, ak sa bavíme o nejakej, nejakej zodpovednosti, ak tu existuje nejaká zodpovednosť, ak budúce generácie majú právo na rovnakú kvalitu života ako my, tak potom... Z môjho pohľadu sa nemáme o čom baviť, keď poznáme problém, poznáme riešenie, napriek tomu, že my sa zlepšenie, naopak, ako náša generácia, podľa všetkých scenárov, ktoré máme, práve bude zažívať to, to postupné zhoršovanie sa situácie. Napriek tomu, ak poznáme príčiny tohoto zhoršovania a Ide nám. A teraz nemusíme byť egoisticky, že to je viazané na, na mojich vnúkov alebo mojich právnukov, ale všeobecne na ľudstvo ako také. E, a, a, a máme tú vedomosť, ako, ako tomu predchádzať do budúcna, tak z môjho pohľadu, e, napriek tomu, že je to možno naivné, e, z pohľadu toho tvrdokomerčno-ekonomického uhlu, tak je našou povinnosťou konať. Mm. Hej, to, že to ešte je naivné, to neznamená, že je to aj nesprávne. Uh, a to vôbec neznamená, že sa o to netreba snažiť. Uh, poďme tak. na mail. Nepočúvam od začiatku, ale mal by som dva krátke postrehy, píše Andrej z Banskej Vistrice. Pán Ač spomínal CO2 daň. Nám ju na svojich prednáškach spomínal aj profesor architekt Stanislav Dukát zhruba 2-3 roky dozadu, kde sme riešili aj pasívne stavby. S prepočtov na rovnaký dom je zrejme, že finančná návratnosť pri pasívnych stavbách je 49 rokov, čiže priveľa. Napríklad v Rakúsku je to pomerne dobre dotované, netreba ale zabúdať ani na uhlikovú stopu materiálov zabudovaných do konštrukcií potrebu uh, reku operácie a Aj. tak ďalej. Nedá sa to opisovať v skratke. Dobrý postreh, hidrológ a environmentalista Michal Kravčík hovorí o e, prehrievaní povrchu zeme a je vďaka veľkému odvodňovaniu. Odporúčam hostom pozrieť jeho merania a pokusy o ňom ešte e, ste nepočuli. Ďakujem za reláciu, napísal Andrej z Banskej Vystrice, ako som už spomínal. Uhum. Tu by som možno k tomu odvodňovaniu, je to dobrý postreh, s tým súhlasím a plne podporujem, i keď je to skôr taký lokálny alebo regionálny problém z pohľadu dopadu na klímy, z do, z pohľadu dopadu na klímu. V každom prípade je obrovskou chybou a na Slovensku napríklad tým spôsobujeme postupné vysušovanie celého Slovenska a pokles zásob pitnej vody, že my všetku dažďovú vodu tak, ako je to možné, veľmi rýchlo odvedieme do tokov a odteče nám preč. Budúce, budúce 10 ročie, ja verím, že to nebude dlhšie, je 10 ročie zadržiavania dažďovej vody v, kraj, v krajine ktorá jednak môže spríjemňovať tú mikroklímu, ktorú máme, či už na námeste alebo na našich dvoroch. Ale jednak vytvára tie zásoby, ktoré potrebujeme pre obdobia bez zrážok, ktoré sa takisto budú prehlbovať a budú náročnejšie v budúcnosti. Takže to je jedna z tých praktických hrád, ktorým verím, že sa dostaneme. Ak máte bývateľ v nejakom svojom dome a môžete ovplyvniť spôsob odtoku dažďovej vody. Premýšľajte nad jej zachytávaním, či už je to cez dažďové záhrady alebo rezervováre, z ktorých budete potom túto dažďovú vodu využívať na polievanie záhrady a podobne. Je to jeden z významných aj klimatických krokov. Ja som sa asi toto povedať, že aj, aj tak poslucháčom v závere tejto relácie, že, že to a ja, ja som to ani nečakal, že tu teraz nájdeme nejakú zhodu na tom, či je alebo nie oteplovanie globálne. Čakal som, že tých otázok príde veľmi veľa, ale skúste sa na to pozrieť takto, že keď aj teraz, keby rovno pán Áč a pán lešinský o globálnom otepl oteplovaní táral, zoberte to tak, že je to všetko sprostosť. Nič sa neotepluje. Všetko je v poriadku. Ale tak, či onak, je tu otázka uskromnenia sa. Otázka toho, že žijeme nad pomery. Hlavne náša západná euroatlantická civilizácia proste žije nad pomery. A teraz, bez ohľadu na to, keď sa rovno vykašleme na oteplovanie, je tu otázka tá, že že, do akej miery ešte je schop, či, že sme je schopní udržať tento spôsob života, ktorý máme. A o tomto, o tejto otázke, ktorú teraz nastolujem, nepochopujú ani mnohí poslucháči tohto rádia. dokonca viem o mnohých poslucháčoch, že si stávajú alternatívne domy a hľadajú alternatívne spôsoby života. Čiže, čiže, či, skúsme sa, ak, ak naozaj je v tejto chvíli to globálne oteplovanie také červené plátno pred bíkom pre vás mnohých, tak sa skúsme na to pozrieť z uhla pohľadu uskromnenia sa. Lebo ak to ja správne chápem, tak, tak už len, len tá otázka uskromnenia sa by do veľkej miery významne pomohla aj tomu stavu klímy, o ktorom môžeme, nemusíme pochybovať. Čiže aj ja by som to možno v zábere chcel povedať, že ak vám toto vadí globálne oteplenie, tak sa skúste na to týmto uhlom pohľadu pozrieť. Mm. Presne tak, ako radostná skromnosť je také svetlo do budúcna, ktoré bez ohľadu na to, či veríte alebo neveríte v globálne oteplovanie, bude cesta šťastia budúceho storočia. To znamená pre, pre drvivú väčšinu ľudí, nehovorím o tých top 100, o tých, o tých vrchných 100 najbohatších ľuďoch, ale hovorím o, tých, o, to, o, tých, o tom priemere a o tých masách, medzi ktoré sa rady majia. Ja. Mm. Čo sa týka spotreby celkovo ak by, ak by mali všetci obyvateľia planéty spotrebu ako má priemerný Európan a, za, a zamyslite sa nad otázkou nemajú na to právo no majú na to právo tak by sme potrebovali 3,5 planéty a to nie len z pohľadu energie ale aj z pohľadu materiálu a z pohľadu vody a tak ďalej a tak ďalej Zároveň však sa vo vyspelých krajinách jedna tretina potravín vyhadzuje. E, tam sa radíme aj u nás na Slovensku. Tiež pat, patríme medzi, medzi vyspelé krajiny. Takže plitvá sa obrovským spôsobom. Sa u nás je to hlavne pre, prebytky, respektíve pozáručné potraviny zo supermarketov e, v, ale potom aj ten potravinový odpad z domácnosti. Takže to sú iba dva také, také, také, také ukážky toho, že, že bez ohľadu na to, či sa teda viete stotožniť s tou teóriou globálneho oteplovania alebo nie, my budeme potrebovať zmeniť ten, ten vzorec správania sa jednotlivca. Bude veľmi potrebné presadzovať tieto, tieto prístupy aj cez politiku, aby sa dostali do tej reálnej politiky, aby to neostalo iba na tej deklaratívnej úrovni, kde proste Slovensko podpíše nejakú dohodu a nedostane sa to potom do konkrétnych e, opatrení. E, napriek tomu, že Slovensko je malá krajina a hovorí sa unohomo, nulohomo, jeden človek, žiaden človek, ten jeden človek má zodpovednosť práve sám za seba. Tak ako ja mám zodpovednosť sám za seba, nemôžem nikoho tlačiť do niečoho iného, tak aj vy máte zodpovednosť sami za seba. A takto, keď každý si to zobere zodpovedne, pochopí, že máme spoločný problém, tak iba vtedy ho vieme vyriešiť. To je na globálnom oteplovaní jednak zákerné, ale to je na tom aj pekné. Že je to proste spoločný projekt, či sa nám to páči alebo nie. A posledný bod, ktorý by som tu chcel zdôrazniť, je, že... Slovensku ako krajine, ktorá je závislá na fosilných palivách, v neuveriteľnej miere je, je výhodné ísť cestou sebestačnosti energetickej, sebestačnosti potravinovej, sebestačnosti materiálovej. To znamená, že, že nám ako krajine toto smerovanie tej nízkouhlíkovej e, politiky iba vyhovuje prináša nové pracovné príležitosti, takzvanú zelenú ekonomiku, prináša podstatne menšiu závislosť na, na vlastne dodavateľoch e, energii, ako je tomu doteraz. Aj keď tu chlapi baníci z Handlovej by vám asi niečo iné v tejto chvíli povedali. <laughs> Určite, že máme problémy, ktoré potrebujeme riešiť. Handlovská oblasť je príkladom, kde Každoročne dotujeme z verejných financií viac ako 50 miliónov eur do ťažby a spalovania nekvalitného hnedého uhlia, ktoré spôsobuje nielen oteplovanie klímy, ale do obrovskej miery aj znečisťovanie ovzdušia, čo sa potom odzakadľuje na zdraví tisícov ľudí. Takže. To sú, to sú také spojené nátoby, ktoré treba vidieť. A samozrejme, nikto tu nechce buchnúť pesto postola a povedať, že od zajtra sa prestáva ťažiť a vy budete sedieť doma a budete nezamestnaní. Nie. Ale treba rozumne využiť EU-fondy, ktoré máme ešte pár rokov. Rozumne treba využiť národné dotácie, ktoré sa dot, dotujú do ťažby hnedého uhlia, na to, aby sa tým ľuďom našla iná perspektíva iná budúcnosť, ktorá bude podstatne udržateľnejšia. Ja to vidím tak, pán Mešinský, že my, keď bude z vašej strany záujem a zo strany pána tiež, tak si môžeme dať pokojne pokračovanie tejto relácie, lebo ešte veľa dôležitých vecí nebolo povedané, ale myslím, že teda aspoň takto na úvod tejto problematiky sa povedalo dosť dôležitého. Takže ak teda budete mať záujem, môžeme si dať pokračovanie. Na dnes sa teda s vami lúčim a ďakujem vám veľmi pekne za váš čas aj za informácie, s ktorými ste sa podielili s našimi poslucháčmi. Podobne aj vám, pán pán redaktor. Ja by som naozaj poprosil poslucháčov, nemusia vôbec so, so mnou súhlasiť ničom, ale možno v jednom by sme našli takú zhodu, že, že, že či by to nebolo dobre naozaj istou cestou radostnej skromnosti, tešiť sa z toho, že človek menej má a viac je. E, teraz nemyslím, je ako konzumuje, ale je, je ako, ako bytie, že prežíva ten život viac e, a bude to nevyhnutnosť. Naozaj to bude nevyhnutnosť pre tých ľudí, ktorí chcú prežiť ten svoj život šťastne. Takže zamysleť sa nad tým, že ako by sa to dalo a možno, a samozrejme z mojej strany je takisto otvorenosť spraviť ďalšiu reláciu alebo relácie, v ktorých by sme sa dotkli viac tých praktických opatrení, tak. ktoré môžeme v našom každodennom živote urobiť preto, aby tie budúce generácie vďaka nášmu konzumu netrpeli. Tak a myslím, že toto naozaj bude aj poslucháčsky zaujímavé aj dokonca ďaleko viac prijímané, keďže to už bude skôr debata aj o tom uskromňovaní sa, o tom, ako hľadať teda alternatívne spôsoby života, s ktorými mnohí poslucháči až taký problém nemajú, ale naozaj, keď sa povie globálne uteplovanie, tak je to také červené plátno pre pre mnohých. Ja teraz nehodnotím, do aké miery objektívne, neobjektívne, ale opakujem, pozrite sa na toto cez tento uhol pohľadu. Takže, pán Šinský, ďakujem ešte raz veľmi pekne. Majte za pekne. Dobrú noc vám prajem a do počutia. Podobne aj vám i, i, i vašim poslucháčom. Ďakujeme. Tak to bolo, vážení poslucháči. Uh, Daniel Lešinský z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy. Ako ste počuli, teda aj z jeho strany uh, bude záujem v týchto témach pokračovať a bukeľ on zaujím, a ďalší ľudia, ktorí by k tejto téme sa chceli vyjadriť a mali čo povedať. Samozrejme, Uh, slobodný vysielač je tu od toho, aby im ten priestor dal rovnako ako aj tým, ktorí majú iný názor. Je, znova opakujem, ale vidím, že to treba stále opakovať, tak ja to budem. Vždy opakovať, keď budem mať pocit, že je to treba povedať. Preto sme slobodný vysielač, lebo dávame priestor aj takým názorom, s ktorými sa mnohí z vás nestotožňujete. Keby sme to nerobili, už by sme neboli slobodný vysielač a do značnej miery by sme sa odklonili od pôvodnej myšlienky, na ktorej toto rádio vzniklo. Ja Rádioslobodný vysielač vnímam niečo podobné ako Slobodnú akademickú pôdu, kde je možné diskutovať slobodne. Ak medzi vami existujú takí ľudia, ktorí majú s týmto velikánsky problém a vnútorne ich to zraňuje a ubližuje im to, potom bude naozaj lepšie zvážiť preladenie na iné rádiostanice, alebo teda iné médiá, lebo my v tomto nastupennom trende budeme určite pokračovať ďalej. Pekný zvyšok večera vám pre Boris Korónia do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.